És tessék, ma 2023. február 23-a van csütörtök. Aki nem ma nézi meg a kejfejöncsi műsorát, annak petje van, vagy szerencséje, mert az nem 23-án fogja látni. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és ha engesztelhetetlen vágyat éreznek rá, akkor lájkolják is a Facebook oldalt. Lassan, de gyarapszik a szám. Ne felejtsék, hozzanak magukkal még egy embert. A pontos idő 7 óra 15, vagy 16 van, 7 óra 15, van 18 percünk az akármire. Abban sem vagyok egészen biztos, hogy zene lesz. Ennek is külön története van. Már azt követően, hogy itt a YouTube zene használatával megismerkedtem. Ez a Kéfen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A telefonszáma, melyen elérhető vagyok, 061-253-8812. Föl is hívom mindjárt, hogy működik-e. Működik. -e. működik. Tegnap kaptam egy ötletet arra nézve, hogy mitől köhögök, és így aztán hosszú idő után felfogom fel fogom keresni. Réglem látott be egy úgyászomat Uzsaki utcai kórhez. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mert én március 6-ától 15-ig nem leszek, és ilyenkor általában nem szokott semmilyen műsor lenni, illetőleg átszoktam engedni a műsorvezetést, amíg még ilyen földi sugárzású izébizéken voltam. De most legyártunk összesen sok műsort, mert hogy a hazajövetelemet követő hétfő keddet is könnyen lehetséges, hogy kihagyom, illetve hát nem hagyom ki, hanem előtte előre fölvett műsor lesz, amelyek ami a fogadtatásokat illetik, azok egyáltalán nem állnak háttérben az élő lebonyolítású műsorok mögött. 061 253 12 tessék! Aki akar élni vele, él, aki nem, azt nem noszogatom. Azért sok szempontból kemény fába vágtam a fejszünet ezzel a napi lebonyolítású Youtube-műsorral fodrásznál volt-a? Szebb vagy, mint korábban. Holnap jön az Ádám. Figyelj, mások azok így leszoktak hajolni, tehát ér érted? A Duna TV-ben is az a pasi, aki adta azt a ugrott, az úgy volt, hogy előtte is alatta akartál menni a kamerának, nem sikerült. Aztán meg is kapta a a méltó jutalmát, és ma már a heti tévében van. Ami a mondatokat illeti, a mondatok súlyát, élét, arra, még könnyen lehetséges, hogy jövő héten egy műsort szentelek, még nem döntöttem el, érik a gyümölcs. Engem Fiala Jánosnak hívnak, rövidesen születésnapom lesz, és a születésnapomat úgy gondoltam, hogy ha ünnepel nem is fogom, de külföldön leszek. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter vagyok. Hát kérlek szépen, ez a tegnapi gyarmat István folytatott folytató beszélgetés, ez egyszerűen fontos, fantasztikus, hogy kétszer kellett megnézem az azt, hogy, hogy két órát elvet hála Istenek az életemből, hogy, hogy átfogóan, áfogal megértsem az egészet. Annyira jól elmagyarázta a gyarmati, hogy tényleg most ebből megértetted ezt a 2014 váltsusi két népködtesesekre a Luganszki, meg az Ogyeski kik jártását, meg egyáltalán az egész háborúta, hogy van, hogy nagyon szépen köszönöm neked azt a, a, a, a két órát az életemből. A másik pedig az, hogy a mondat a, a Puzsérzé, Pocsion, Dedina, meg Menjen a Francba, az összes többi barommal együtt aki foglalkozott a, a múlt heti adásaiddal, úgyhogy ez a véleményen telt egy szívességet. Köszönöm a tegnapi napot. Nagyon szívesen. 061 egy, 8812 12 Elmesélem ezt Dióhéjban, ezt a Hungaroton történetet. Gondoltam, hogy leegyszerűsítem a helyzetet. Ugye arról van szó, hogy a Youtube-on a bonyult jogdíj használat miatt bármikor előfordulhat az immáron élő lebonyolításom húzzát. húzzat. Äh, hát, kicsit belógott a púpod, hogy nem is a púpod jó vannak, adjak egy puszit, hogy elvegyem az élét a mondatnak, hogy különböző szerzőjogi problémák miatt az élőműsor lemegy, de a műsorban már korlátozások lehetnek és ezek a korlátozások, ezek a műsor egy részét vagy egész részét, érinthetik érintheti különböző földrészeken, vagy mindenhol. A dolog jóformán átláthatatlan. Tudtom, hogy Magyarországon legalábbis nincs más élőlebonyolítású YouTube csatorna, amelyik olyan tematikával és olyan módon működik, mint a kéfejancsi. Ennek a jelentőségét nem túloznám el, de minden esetre, amikor az ember valamiféle tanácsot vár a tekintetben, hogy, akkor eleinte még azt hiszi, hogy megkapja, de aztán napok telnek el, és kiderül, hogy nem. A hungarotonnál viszonylag messze jutottam, felvetődött annak is a lehetősége, hogy az ember esetleg egy whiteliszthez jusson. A whitelist az egy olyan lehetőség, hogy az ember előre elkészíti, vagy utólag elkészíti azoknak a, azoknak a zeneszámoknak a listáját, amelyek egyébként aznap lementek, milyen hosszan, ki a szerzőjük, ki a zeneszerző, ki a... Szövögíró, ez egy olyan adminisztrációs teher, amivel a kejfejecsi sem most se korábban nem tudott volna megbirkózni, ami pedig a nem whitelistes használatot illeti át abban valami olyan tengerbe sikerült belefojtani a, a készítőét, miközben a hungaroton illetékesei meg voltak róla bizonyosodva, hogy ők teljesen világosan beszélnek, de amikor visszakérdeztem, tehát arról volt szó, hogy e, ők sávosan monetizálják azt a műsort, amiben egyébként hungaroton zene hangzik el. Kérdeztem, hogy hogyan sávosan monetizálják minek a függvényében, milyen zeneszámok vannak, milyen hosszan van, milyen nézettség mellett. Amire ők mondták, hogy a reklámbevétel függvényében, mondtam, de reklámbevétel nincs. Na ettől teljesen poffok lettek, onnantól kezdve beleértve jelenleg a Youtube csatorna fizetősítétele sincs kialakítva, tehát, hogy miből vonnák le azt a pénzt, amikor nincsen bevétel, erre már nem tudtak válaszolni. Amikor azt kérdeztem, hogy oké, okay, van bevétel, akkor a sávos monetizálás egyébként milyen kulcs alapján történik, arra meg azt mondták, hogy ez a Hungaroton belső titka, mire mondtam nekik úgy nehéz üzleti tervet készíteni, hogy az ember tisztában van, bevételeivel, de a kiadásaival nem. Hát ez őket egy tízes skálán tízesre hagyta hidegen, így aztán nagyon örülök, hogy a hungaroton különböző illetékelseivel megismerkedhettem. A Google naptár, a Google naptár az úgy ide, hogy hát, hogy nekem van egy személyes vonzerőm, azt ugye nem nekem kell tudni eldönteni, de én azért az életemben az dolgokat alapvetően a személyes jelenlétemmel tudtam elérni, vagy éppen a személyi jelenlétemmel sikerült az ellenkezőjét elérnem. Nos a hungarotari illetékeseivel csak és kizárólag Skype-on lehet tárgyalni. Ők ugyan a város bizonyos pontjára elmennek dolgozni, de úgy tűnik, hogy ott egyszer bezárják az ajtót, akkor oda se kisebe vendég nem teheti be a lábát, vagy ha igen, akkor azok közé nem tartozom. Szép új világ! Aldous Huxley, welcome! 0612538812 nyitva van az aranykapu, csak bújjanak rajta. <kül> Ami a Horváth Péter féle mondóka utolsó részében volt, azzal kapcsolatban dolgozik bennem a kisördög, de hogy a kisördögnek milyen mértékben fogok engedni a tekintetben, hogy a jövő héten kinyitom -e a számat, és annak egyébként valamiféle képes vonzatát is oda varázsolom -e a Youtube-ra, azt még nem döntöttem el, az legyen meglepetés. Ma rövidesen kapcsolom Wintermontel Zsoltot, majd Györgyevics Benedeket, és a sort <coughs> kisambrus átváns általános főpolgármester helyettese zárom. Holnap Filippov, Navracsics, Horváth Csaba és Füriens Balázs lesz a vendég, aki a Balaton-Füredi frakció ülésről is <coughs> tudtommal be fog számolni. Aztán szombat-vasárnap lesz, akkor Nincsen élőlebonyolítású egy Jancsi, és ma lesz egy felvétel, ha minden igaz, hétfőn. Tehát szintén nem lesz élőlebonyolítású egy Jancsi, arra nagy valószínűséggel kedden és szerdán kerül sor. 061-253-88-12 Rég találkoztunk, ha valamiről be akarnak számolni, ám tegyék. <köhem> Hoztam egy darab CD-t, de nem baj hogy benne biztos, hogy ezt le akarom játszani. 7 óra 33-ig van 8 perc. Végül is Szilágy János megmondta, hogy egy műsor három részből áll, és az nem a YouTube-ra vonatkozott, de mindenre áll. Zenéből, szövegből és csöndből, miért te le lehetne hallgatni? Engem nem zseníroz. Szerintem, akik Google naptárt használnak, azok azt a szót nem is ismerik, hogy zseníroz. Én ismerem azt a szót, hogy zseníroz, és nem használom a Google naptárt. Vannak, akik Google naptárt használnak, és nem ismerik azt a szót, hogy zeníroz. Így egészítjük ki egymást. De a feltevésem az nem biztos. Tehát én tudom, mi az, hogy zeníroz, és nem használ a Google naptárat, de könnyen lehetséges, hogy vannak olyanok, akik használják a Google naptárat, és tudják, mi az, hogy zeníroz. 061 egy, kettő, 12 három, nyolc, tizenkettő. És valóban ez egy nagyon negatív hír, hiszen aki kihelyezi a termelését egy másik országba, ő valószínűleg évekre eldöntötte ezt a kérdést, tehát ő nem fog, hogyha most esetleg vége lenne holnap a háborúnak, és a szankciókat is megküntetni az EU, és Oroszország. És... Hát Erőt eszembe, hogy holnap különböző tévécsatornák, lehet, hogy csatornák is műsort szentelnek az egy éve kirobbant háborúnak, és egész napos összeállítás lesz, Megünneplik vagy megemlékeznek róla, mint május elsőjéről, mint a Mohácsi csatáról, amit megnyertünk. Van ebben valami teljesen morbid, de hát Istenem. De azért látom. De az holnap Magyarország lesz. Magyarország is lehet akár egy olyan célpont, ahova érdemes áthelyezni, áttelepíteni a termelést, hiszen van. Ezekkel az orosz milliárdosokkal, akiket állítólag le akarunk szedni mindenféle uniós szankciós listáról. Ezért kíváncsi lennék, hogy ennek, ezeknek a hátterében mi van. Ez, a sport mindenben ott hangja. is jól kimult. Mondjuk én személy szerint nem sajnálom, de az sose öröm, hogyha egzisztenciák mennek tönkre, függetlenül, hogy a 8 88 azért sokat tett annak érdekében, hogy mások egzisztenciája menjen tönkre. Ahogy otthon mondták, a gálájuk menjen ki. K. Horváth József talán van ilyen, ott vele megismerkedtem, nem volt egy klasszikusan bet jó értelemben vett Van már a Covid, bár azért vannak, akik hordanak, akik maszkot viselnek. Van egy mi? Ez a Szabad Európa Rádió. Vagy az Amerika hangja. is fejfájós vagy? Nem. Még egy amerikai hangja. Megállt ilyen tendenciát egyedül Egerben mutattak ki. Hála Jó Hírek, hogy mindenre van megoldás. Hála, jó Istennek! Ezért nagyon fontos, hogy ott vagyunk. Hol vagyunk? Az üzleti megáltadások és enning a szerződések, a rannoszívos folyamat, a szerződések szövegezése. A katolikus egyházfő abszurd és kegyetlen háborúnak nevezte. vajon mit? Reggeli monitor. Jó. Köszönjük. Köszönjük. Balázs megint jobban van a feleségével, azért ennek örüljenek. Nem úgy, mint a király Viktor, aki meg nincs jobban a feleségével. Egy fog körül alakult. Hála istennek de általában a hétvégén a téla. Hát ennyi. Rádió szemlét hallottok. Szerintem ilyen máshol nincs. Jön dia Tessék! Hello. kicsit korábban legközelebb. Reggelt. Jó reggelt! Jó Zsolt, fővárosi közgyűlés, Fidesz-KDNP frakcióvezető, családapa, kutyatulajdonos, két, két gyermekapja, jól mondom? Igen. Na látja, pontosan az a felszabadult sóhaj vagy nevetés, ami önből itt hogy szokták mondani magyarul, kitört, holott azért ez annál kevesebb volt. Ez az, ami teljes mértékben hiányzott a tegnapi közgyűlésből, Legalábbis annak a négy órájából, amit láttam, mert aztán elkezdtem szenvedni a nyomtatummal, de megoldottam. Voltak vidám pillanatok, bár, vagy inkább, hát nem, nem mondom vidámnak, mert a témák azok nem voltak azok, de maga ilyen helyzet komikumból adódó Eh, hogy mondjam nevetésre vagy, vagy kínos a <gül> okotadó dolog volt például akkor, amikor élő, kiderült, hogy az élő Norbert eh, Dékás képviselő által, gazdasági tanácsnak, bocsánat, gazdasági tanácsnok által benyújtott eh, módosító indítvány hamarabb készült el, mint az az előterjesztés, mint amihez benyújtotta. És ez nyilvánvalóan azon túl, hogy vicces egyéb belső működési folyamatokra is, hát erősen följövi a figyelmet. De hát... Tudja, mi nem véletlenül ismerjük egymást, nem véletlenül dolgoztunk együtt. Én megkerestem, hajlandó volt rá, és éveken keresztül volt, miről beszélgetnünk. Újpest életébe betekintést nyerhettek az emberek. Újra és újra visszatér az a gondolat, de aztán túl fogom tenni magam rajta természetesen, hogy az ember végignéz egy ilyen közgyűlést, mennyire jön arra rá, hogy hogyan működik a főváros. Ha végignéz egy parlamenti közvetítést, rájön-e arra, hogyan működik a parlament? Vajon a legnagyobb jó indulattal ezekre lehet-e úgy tekinteni, mint azokra a verkfilmekre, amelyek egy-egy film készítésénél mellékterméként jönnek létre? Ez az így készült címmel vagy alcímmel. És a tegnapot látva, őszintén reménykedem, hogy amit tegnap láttam, az semmilyen módon nem uh, mutatja meg, hogy hogy működik a főváros, mint aparátus, az egy hangyabolyt mutat, ahol a hangyabolyban lévő hangyák viszonyulására, csoportos vagy egyéni viszonyulására rá, látok rá, ami engem egyébként bevalom önnek őszintén, hogy a műsor ugye 14 ilyen nem felette és igen korlátozott mértében ajánlott, kurvára érdekel. Tehát engem az nagyon érdekel. De hogy ebből egyébként adódik-e az, hogy én szakmai beszélgetést folytassak önnel, kisamrussal, Ambrussal, Horváth Csabával, Kovács Péterrel, vagy bárki mással, hát ebben nem lennék száz százalékig megbizonyosodva. Azt gondolom, hogy ami a fővárosi közgyűlés nyilvános ülésén, a közvetítéseken vagy ott személyes jelenléttel látható, az semmilyen tekintetben nem hasonlítható egy verkfilmhez, ver de én azt gondolom, hogy még egy mondjuk egy, egy autógyárban, hogy hogyan készül az autó, és mondjuk a közgyűlés, tekintjük annak, amikor a futószalag végén a késztermék kigördül, ez a közgyűlés, és arról, hogy hogyan készül a, maga az autó, bemutatva a különböző fázisokat, ha, e, ha erről a, ehhez hasonló verfünk készülni, készülne a, a, a, a közgyűlés előkészítéséről, az előterjesztések elkészítéséről, bizottsági vitáiról, majd közülési vitáiról az a verkfilm sem mutatnám meg a teljes képet. Azt gondolom, mert hogy, mert hogy egy ilyen verkfilm nem tudná megmutatni azt, amit az előbb nevetséges, de inkább, inkább szomorú példaként hoztam, hogy hogyan van az, hogy egy el sem készült, egy alá nem írt, ki nem adott előterjesztéshez van olyan képviselő aki már tudja, hogy mihez kell módosítójavaslatot eladni. Miközben az fővárosi közgyűlés ülésem még szinte össze sincsen hívva, az ellenzéki képviselők még egy betűt nem láttak abból, amihez valaki már módosítóindítványt is be tudott nyújtani, vagy legalábbis el tudta készíteni, szóval, szóval a, a, a fővárosi közgyűlés ülése nem verkfilm, de mondom, az arról szóló verkfilm sem tartalmazna mindent. Igen, de ugye elvaratlan szál, vagy furcsa szál, nem csak adott esetben élő Norbert ideje korán készült módosító javaslata alapján lehetne, hanem mindjárt ott van az ön Facebook oldalán az a kérdés, amit egyszer már én megoldottam, de most ezt minden alkalommal nem fogom megtenni, ugye rajta van az ön Facebook oldalán az ön e, első napirend előtti megszólalás, és valaki azt írja, hogy hol van erre Karácsony Gergely válasza. Um. Hát ezt a múltkor egyébként kibeszéltük, és egyébként a, a maga a téma, és akkor ez itt a reklámhelye, ah, a ja. Kejfej Jancsi reklámjának a helye, én, én biztos elmondhatom, nem, nem sértek ezzel semmit. Múlt csütörtökön erről a témáról egyébként elég hosszasan, de ha nem is hosszasan, akkor, akkor Igen, de, elég amit akarát... mélyét érintem oda. És az, az a gond, hogy, hogy, hogy nyilván mindenki, nem várom, el, hogy főpogámester is hallgassak Ejtel Jancsit reggeltől estig. Én sem tudom megtenni. Vannak adásrész ezek, amiket visszahallgatok én is a a, a YouTube-on, de van egy akkora táv, hogy adott esetben érdemes lehet hallgatni. Ha már van egy olyan orgánum, amelyik heti rendszerességgel beszél a Fidesz-Kardienpi frakcióvezetőjéről, hogy akkor, akkor fölkészül. Mert nekem, mert nekem nem az a bajom, ezt én elmondtam, hogy abban a pillanatban, hogy egyetlen egy hozzászólásom is érdemi részét tekintve föl lesz a főpolgármesterul Facebook oldalán, akkor mi is meg fogjuk változtatni ezt a. Oké, ez a, okay, a része, Igen, de... De, de, de az érdemi részhez, bocsánat az érdemi részhez tovább, ahogy az a. Elnézéskérek mindenkitől, és lehet, hogy még a mi viszonyunk uh, keretében is uh, durva lesz, de az a süketelés, amit a főpolgármester válaszként adott. Nem az, amike, amiket elmondott, mert azt, hogy az erőszak minden formáját el kell utasítani, de az, hogy ő azt mondta, az én felvetésemre, hogy miért hallgatott. Het, egy hete, másfél hete a Budapest utcai ruházatuk kinézetük alapján találomra kiválasztott, antifasiszta szélsőbálos emberek által kiválasztott emberek meglincseléséről, akkor azután, hogy én erről fölkérdeztem és számon kértem, azt mondja el, hogy ő tájékozódni akart, meg begyűjteni az összes információt, nem akart idő előtt megszólalni, de abban a pillanatban, hogy én megkérdeztem, akkor egy egész szépen összerakodsz, mellébeszélős választ tudott adni. Ha igaz lett volna az, amit ő mond, hogy ő nem akart erről idő előtt válaszolni, akkor azt mondja, hogy frakcióvezető úr, ő, te, ö, ő tájékozódik, nem akar idő előtt szólni, és abban a pillanatban, hogy meglesznek az általa még várt részletek, akkor holnap, holnap után jövő héten szólni fog. De nem ezt tette, és ebből derült ki, hogy az egész hozzászólása, viszonyulása ez a történethez egy álságos ő legszívesebben ezt továbbra is elhallgatta volna, ő legszívesebben továbbra sem nyilatkozott volna meg ebben a kérdésben. Uh, ennyi. Én agy, annyit tudok önnek mondani, és ezt most kizálog a fővárosi közgyűlésre vonatkoztatom, hogy, bár nem lehet kivenni a nagyobb halmazból, hogy a politikai haszonszerzésnek a vágya mára olyan, olyan mértéket öltött, amely az emberi méltóságot és a szakmaiságot egyszerre tudja a porba alázni, és e tekintetben nem nagyon látok különbséget a politikai oldalak között. Egyenként tudnám őket magamhoz hívni, nem rendelni, és megkérdezni tőlük, hogy édes öcsém vagy lányom, Ugyan árult már el, hogy erre mi szükség volt. A de, de, de bocsánat, most az ön, a, ön a saját véleménye szerint. Minősít engem, e, a De én, én, és ne, én, én, én, én nem minősítettem önt. Én, én semmilyen módon nem minősítettem. Én azt mondtam, hogy a politikai haszonszerzés vágya e, túlnőtt azon a határon, amire én. De, de bocsánat, de, bocsánat de, de, de mi abban a politikai haszonszerzés, értve az, hogy egyébként minden mondatra, minden álságos előterjesztésről az akkumulátorgyáros dolog vagy... Vagy, arra például született válasz, és e, tegnap több érdemi felszólalására, amelyben igaza volt, érdemi válasz is született. Azt, hogy adott esetben az ember felszólítja a napirend előtti első megszólalásában a főpolgármestert, hogy szólaljon meg egy olyan témában, amiben ön egyébként azt látja, hogy meg kéne, hogy szólaljon. Ezt a jelenséget ismerem a magánéletből és a közéletből egyaránt. Ez egy bocsás, olyan... De bocsánat, önnek nem volt hiányérzete ezzel a pláne még egyszer mondom, ami a hozzászólásomban is uh, jelentős hangsúlyt kapott, hogy ennél sokkal kisebb jelentőségű ügyekben uh, a főváros uh, ügyeihez egyáltalán nem, nem, lehet, nem lehet, a lehet dolgokhoz öne, öne, öne, de de azt, azt értse hogy nem lehet valakit terem. felszólítani arra, hogy fejezze ki az együttérzését, vagy, feje, vagy mondjon boldog születésnapot. Önnek én igaz, türelem, türelem, türelem, türelem. Én nem, nem, nem szólítottam föl de, de, de, de hiányérzetének mondtam, adott hangot. mondtam, hogy dermesztő és régi. Így így, így, így, így, így, így. nem ugyanaz. Én nem érthetem én nem a főpolgármestet. Igaz, de, de, de. látásmódon, látás de azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan hiány, amit egyébként, hogyha öndermesztőnek talál, amit én megértek, akkor önnek abban kell bíznia, hogy ön és nagyon sokan mások párcínezettől teljesen függetlenül ugyanezt élik meg, és ugyanígy viszonyulnak a főpolgármester hallgatásához, aki ennek hatására vagy cselekszik, vagy nem cselekszik. Értem, hogy ki lehet erőszakolni valakiből így valamilyen mondandót, ez egy császármetszéssel, egy erőszakos császármetszéssel létrejött párbeszéd, ami ma a politikában 12-1 tucat. Még egyszer, ön emiatt nincsen nagyobb mértében megróva, mint bárki más, aki hasonló módon jár el. Könnyen lehetséges, hogy a szakmámban én is így járok el. Vannak dolgok, amelyeknek a a világra jövetele ennél természetesebb módon is történhet. Csak mellékesen szeretném önnek mondani, függetle attól, hogy nem ismerem a szociális munkások Magyarországi Egyesületét, nem tudom, hogy a szociális munkásoknak hány különböző érdekvédelmi szervezete van, beleért, vagy ez nem egy szakszervezet, hanem egy egyesület. A politikus megnyilatkozások kapcsán, a már sokszor közöttünk tárgyalt és nagyon részletesen tárgyalt Aranyhíd gyermekek átmeneti otthona kapcsán azt írta, a tegnapi népszava hozta, hogy rendkívül aggályosnak nevezték, hogy az önkormányzati politika szereplői szociális és gyermekvédelmi tapasztalati szakmai ismeretek hiányában nyilatkoztak a sajtónak, és feltételezéseket közöltek tényként. Mindez annak kapcsán, hogy egyrészt munkajogi per is indul, másrészt, hogy ez a történet azért a maga módján, ha kisebb reflektorfényben is, de haladt tovább. Ami a maga módján nagyon helyes is mutatja, hogy Magyarország jogállam, Magyarország gond. van, véleménynyilvánítási szabadságban minden szervezet, minden érintett szereplő talál orgánumot arra, hogy a vélemény kifejtse. Van ö, olyan jogi fórum, ahol egyébként az igazát keresheti. Vannak arra hivatott szervek, amelyekben vizsgálatot, hogy a későbbiekben döntést tud hozni. Én szerintem ez így van rendjén. Maga az ügy és annak apró, hogy a természetesen nincsen rendjén, de ha már ebben a helyzetben vagyunk, ez is a tegnapi cikk, maga folyamat, vannak szakmai szervezetek, vannak jogi bíróságok. Eb eb ebben uvata, van bíróság, ebben, van ebben önnek óvattak ezek, ezek elnézést? Ön is mondta, most én mondom, ezek lehetnek süket dumák. Az, hogy egyébként egy bíróság helyreigazítási per keretében igazat ad valakinek, az korán sem jelenti azt, hogy mindaz, ami először elhangzott, hogyan épül be az emberek tudatába. Ennek kapcsán jogállamra hivatkozni, az egy elegáns diadalév egy történet fölé, de nem, nem igazán ez a jelentős. Menjünk, tehát hogy mondjam, ezek, ezek, ezek szépen mutató szóvirágok. Ennél többet ér a mi beszélgetése. Teljesen jó választ adott tegnap a fővárosi jegyzője, amikor arra a felvetésre, amit talán öntett, arra nézvést, hogy ez az akkumulátorjárakkal kapcsolatos javaslat, mely szerint Budapesten ne legyen ez, mennyire értelmes krönös tekintettel arra, hogy a fővárosi rendelet a hierarchiában alatta van a törvénynek, azt mondta, hogy ez egy elvi jelentőségű kinyilatkozás, és látja e tekintetben például, az, hogy Budapest ezt Debrecennel való szolidaritásával így fejezte ki, amikor Szaniszló Sándor ezen az úton elindult, akkor ez még nem igazán Debrecennel való szolidaritásként hatott, hanem, hogy ez politikai fontoskodása vagy sem, nem tudom eldönteni, maga a fogalmazás módja azt mutatja, hogy bennem ez fölmerült. Szenteljünk rá másfél percet, vagy egy percet, beleértve, hogy egy részét már elmondtam, és aztán haladjunk tovább. Ő mit gondol erről a történetről, amiről egyébként megszavaztak, de elvi jelentőségű, nem tudom, minek tartják? Én szerintem ez mutatja, és ezt el is mondtam, ez mutatja, hogy jelen pillanatban ez a szedetvedett baloldali koalíció mit gondol Budapestről, és mit gondol a környezetvédelemről. Egy ilyen ügyben első, első, Napirend, ami egyébként korábban, ez most már kezd eléggé fölhigulni vagy fölazulni, de korábban volt az előterjesztéseknek egy hierarchiája, és általában a fontos jelentőségteljes napirendeket vették el. Ha már a főjegyző szerint is, és belemondta a jegyzőkönyvbe, hogy ennek jogi relevancia nincsen, mert hogy felsőbb jogszabályok egyébként mindent szabályoznak ezen kapcsolatban, az mindent elárul erről. Ez annyi, hogy a baloldal szeret beszélni környezetvédelemről, szeret beszélni servészetvédelemről, de érdemi cselekvés nincsen. Három éve van ez a vezetés Budapest érén, és semmilyen környezetvédelmi beruházást, semmilyen környezetvédelmi fejlesztést nem tudnak bemutatni. Még azt sem oldották meg, Karácsony Gergely programjában leírtam, kiemelt helyen szerepelt, hogy ne a tisztított ivóvízzel öntözzük a közparkokat, meg locsoljuk Budapest utcait, hanem ezt oldjuk meg a Dunából közvetlenül vételezett vízzel. Egyetlen egy milliliter Dunából közvetlenül történő locsolás, vagy úttest hűtés, tisztítás nem valósult meg. Beszélni, osszolni politikai határozatokat született. Eltelt a másfél az, perc. érdemi cselekvés pedig nincsen. Arról pedig nem beszélve, hogy ez egy négy pontból álló határozati javaslat volt, és hiába volt, mert én felhívtam a főzet. Oké, okay, rendben van. De bocsánat, ez nagyon fontos, felhívtam a figyelmét, vagy legalábbis megkérdeztem, és jegyzőkönyvben mondattam bele, hogy a határozati javaslat sor negyedik pontja az nem ütközik el a joggal és a hatalomvaló visszaélés kategóriájába, mert ott ugye azt mondta kerekperet ez a határozat, hogy amennyiben az első három pont nem teljesül egy ilyen beruházás engedélyeztetése során, és ebből a harmadik pont az volt, hogy nem járulnak hozzá, vagy hogyha egyébként a kormány nem, nem, nem járulnak hozzá, hanem hogy ha is amennyiben a kormány ilyen típusú beruházás kiemelt jelentőségi beruházásnak minősít, akkor a fővárosi önkormányzat megtagadja a tulajdonosi közútkezelő és egyéb ö, nyilatkozatok kiadását. Ami egyébként egy színtiszta zsarolás, egy joggal való visszaélés. Ö, de azt ő is nagyon jól tudja, hogy ezek valójában nagyon sokszor válaszok országos történetekre, ö, amelyeket egyébként ha egy libikókára ültetnénk. De hogy a Pitlibe lehetne ezeket egyébként egy libikókára ültetni, tehát Ilyenkor mindig azt mondom önnek. De bocsánat, ez nem válaszországos kérdés, ez nem libikóka. Ha egy. Az, fővárosi, de azt értem meg, hogy amikor a De önnek hiába van. Igaz, a, előre de azt, ön, önnek de Igen, de a, azért kell ezt abba hagynunk, mert én azt mondom önnek, hogy hiába van igaza. A Fidesz is nagyon sokszor viselkedett úgy, ahogy most Na az ellen... miért csináljuk? Hát ez, ez, ez, ez, van egy konkrét ügy... De azt értsen meg, hogy, igen, hogy a Pistike visszarugodban, de, a... A de azt értsen el... meg, hogy ez pontosan olyan, mint egy Tarantino filmben, ahol egyébként... A... Felé, a... Erről pont egészen, a sarokba, egészen igen, pontosan. Szobába, És soha nem fordul elő, vagy nagyon ritkán, hogy fölemelik a fegyvert, hanem általában mindenki hullaként végzi. Tehát igaz, akkor, amikor de... Tiborral arról beszélgettem, hogy hogyan van ez a debreceni történet, majd hirtelen azt kérdeztem tőle, hogy de hogyan sikerült ennek az egyeztetési menetében meghozni azt a jogszabályt, ami ezt kiállított beruházását teszi, ott egy pillanatra ő is hosszabb levegőt vet mint amiért általában szokott. Ennek a reakciója a Budapesti, hogy hogyan lehet ennek a reakciója a Budapesti, sehogy sem, de a Pistike ilyen Mondinerből is vissza tud rugni, így működnek az emberek, én csak erre szerettem volna fel a szíves figyelmét, ami nem de jelent. De egyébként önnek Baranyi Krisztin komoly partnere volt 2019 előtt, rendszeresen szerepelt a műsorban. Baranyi Krisztin elmondta, és részben én is egyetértettem vele, hogy álságos ez a javaslat. És de de abban, volt, a a mód... igaza volt. abban a Baranyinak tökéletesen ennyi... igaza volt. De arra nem is, is nagyon tudott mit mondani. mondani. Mennyire gyáva ez a javaslatom mert miért pont az akkumulátorgyára? De ebben ez önnek nem mondjuk, teljesen igaza van, ez a Baranyi... ebben tökéletesen igaza van, hogy arról volt szó, hogy többet. arról beszélt Baranyi hogy Budapest belvárosában, vagy központi részén, nem a belvárosban, hanem a körzet jelentősen belül, milyen e, környezet szennyező, vegyi gyárak működnek, és hogy ezekre is kellene ilyen szabályt hozni. De, de ez, nem csak ezzel, benne, de, de a jövőben, ha azt mondjuk, hogy egyébként nagy vízfelhasználással, vagy nagy természet igénybe kapcsolatos üzemeket nem és nevesítve van, hogy akkumulátorja. Akkor miért nem tettünk mellében de, de, de, de most ezzel ne aoljunk. Azt mondtam, hogy igaza van. Ez egyébként Baranyi Krisztina elszigeteltségét mutatja, hiszen ha egyébként ebbe a körbe beleemelték volna, hiszen ez ha tudtom, a négy különböző pártak volt a közös javaslata. Kis Ambrus nem is elemezte ezt egyébként a, a külön megbeszélésem, mert azt mondta, hogy ez egy pártjavaslat, és ezek következték ki. Eredetileg úgy tudom a szanító indult, és egyébként nagyon biztos lett volna, hogy ha az, az eredeti javaslat marad, mert az annyira szánalmas és nevetséges volt, hogy Hát ezt, ez sikerült egy ilyen, ilyennél fújni, de ebből a baranyi kimaradt, és a baranyi féle, tegnap elő elmondottak, sem kerülhettek bele, amiben egyébként a baranyinak, így aztán közvetve önnek is tökéletesen igaza van, hogy egyébként mi mindennel kellett volna ennek kiegészülni. Ide vezet az, hogyha valaki egyébként politikára Mandinerből, vagy nem Mandinerből priméren politikai nyilatkozattal reagál, Teljesen igaza van, csak azt kell, hogy mondjam és ezt értse meg, kedves Wintermant hogy ez minden történetben mindenkire vonatkozik. És ez az, amit az ember egyébként nem él meg, mert mindenki természetesen a saját ügyét tartja fontosnak. Nem várom öntől el, hogy országos szinten mindenkinek egyfolytában igazat adjon, mert egy fradi Drucker nem tud jó szívvel Újpestet dicsérni és fordítva, de egy foci ellenőrzőnek adnak erre képesnek kell lennie. Mit szól? Két dologról szeretnék önnel még beszélgetni, ebben a relatíve rövid időben, de ha gondolja, akkor legyen egy. A parkolás legyen, ami a, a tegnap, a, tehát tegnap a, amit akkor a tarlós azt mondta, hogy még annak idején, hogy ugye az Orbán Viktorral való megbeszélések során szóba költi a parkoláshoz, ne nyúljanak hozzá, e, az, hogy a parkolás egy mennyire kényes téma, az, hogy forrópite, azt én gyűlölem. Tehát ez nem az én szavamjárás. A másik ugye, különböző közlekedési balesetek kapcsán adott esetben az általános uh, csökkentése a sebességnek. Én minden nap itt a 32-esek terénél szállok le minden nap, legutóbb ma reggel néztem meg azokat a világokat, valaki egy zuhanyozó csövet is odarakott, hogy vajon a 20 egy-kettő-három éves lány halála kapcsán miért kerül oda egy zuhanyozó csövet? Én csak azért nem vettem el onnan a zuhanyozó csövet, mert arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy valami üzenet, amivel én nem vagyok tisztában, de kicsit hatott ott ma reggel 7 óra után néhány perccel az a zuhany. Melyikről beszélgessünk, vagy mind a kettőről, de ähm, kevés az időnk nagyjából van, tíz percünk. Jó gyors leszek, csak lehet, hogy a... Én szerintem mind a kettőt érdemes érinteni. Az egyiket mindenképpen főhoztam volna, amíg az előző téma kapcsán, mert nem véletlen, hogy én említettem ezt a, ezt a zsarolást, vagy joggal való visszaélést, amit ebben a határozati javaslatban a főváros baloldali többsége elkövetett, mert hogy utána az ülésen a parkolási ügyekkel kapcsolatban is előkerült, és pokorni Zoltán Azt én nem nagyon. Abba, azt legyen szíves nekem ott mi történt? Ott az történt egészen egyszerűen, hogy van egy, egy egészen pici lokális területet érintő kérdés. Két egyes tartozó terület közé be van ékelődve egy pici háromszög. Az a német Még... völgyi út? Én azt hiszem, most így pontosan az a baj. De itt van előttem nem a, a... Nem. csak, igen. Igen? igen, de a valószínűleg, igen, előttem nincs papír, én ülök, de a, a lényeg az, hogy a, a, a két egyes zóna közé be van érkelődve egy pici háromszög, ami kettes zóna, és ennek kérte a polgármester úr, hogy a félreértések, az átláthatóság, a büntetések elkerülése véget, az is kerüljön be egyes zónába, ezzel a vezetéses szakmai teljesen... Várj, el ne, mi szüksége van erre annak a 12. kerületnek, ahol én is lakom? Tehát miért akart -e ezt? Hát egyrészt azért, mert a 12. keret működteti a parkolást. Igen. És egyébként az abban a pici háromszögben parkolók ö, ö, számára, hogy egyértelmű legyen, hogy ne legyen ö, probléma, egyértelmű legyen, ezért egységesíteni akart az zónát. Ez egyébként. E, e, e, Összesen talán valami 16 darab. Igen, vannut. igen, ennyiről Tehát vosszul. ez se nem semmi. Egész egyszerűen egy átláthatósági, üzemeltetési. Jó, de ott mindjárt, mindjárt kiderült, hogy ott valami ismeret ismerethiány van, amire ritkán szokott az ember felfigyelni egy fővárosi közgyűlésen, hogy egyáltalán nem volt világos, hogy ott egyébként van-e a fővárosnak parkoló helye. Igen, e de erre, kitér, erre kitérnék. De, de az a lényeg, hogy a, a pokoni polgármester új javaslatához Karácsony Gergely főpolgármester beadott egy módosító javaslatot, ami azt mondja, hogy oké, okay, ez rendben van, de majd csak akkor lép hatályba, ha a 12. kerület és a fővárosi önkormányzat a fővárosi területeken beszedett parkolási bevételekről, szó, megosztásáról szóló megállapodást aláírják. És ez ugyanaz a joggal való is. Türelem, türelem, türelem, türelem. Várjon már, az Isten nem akarom magába folytatni, azt érteni akarom a történetet. Álljon már meg egy pillanatra, hogy le szállni két percre a vonatról. Ilyen tárgyalásra miért lesz szükség a közeljövőben? Mi fog változni? A helyzet az az, hogy a kerületekben a parkolás üzemeltetést az adott kerület, vagy kerületi ö, parkolási szövetség, igen, most azt igen. kerületben, igen. működtetik. Igen. De ugye a kerületekben vannak fővárosi tulajdonú utak is, igen. amelyről beszedett ö, bevétel a fővárosi önkormányzatot illeti, és erről egyébként szoktak megállapodást kötni a bevételek megosztásáról, meg az egyéb működési feltételekről. De a 12. kerületnek is a fővárosnak, igen. Nincsen ilyen együttműködési megállapodása, nem volt ilyen együttműködési megállapodása Tarrós István idején sem, tehát ez azt jelenti, hogy a 12. kerületben lévő fővárosi utak után, vagy a fővárosi utakon parkolók után nem szed a 12. kerületi önkormányzat. Pénzt, és nyilván a be nem szedett pénzt nem is kell megosztani. Nem, most türelem, türelem, türelem, türelem, türelem, ez ebben a módon ilyen világosan vagy nem hangzott el, vagy elkerülte el a fülemet, viszont akkor milyen alapon jelent be erre a nem létező pénzre igényt a főváros? Ez, ez viszont elhangzott, mert a főpolgármester úrnak és csapatának Hallvány lila. Igen, ez kiderült, Kulagos hogy most volt, volt az... arról, hogy ilyen nincs. És eltelt három év, most valami miatt ezt észrelették, kiszúrták, rájöttek, nem tudom, és most az első adandó alkalommal egy egészen... Ebben igaza van, de azt el nekem, hogy hogy lehet igénybe bejelent -e egy olyan pénzre, amit nem szednek be. Hát hogy lehet valakit megzsarolni azzal, hogy egyébként nem megy át a javaslatot, hogyha egyébként egy más ide nem tartozó ügyben nem kötünk megállapodást? Igen, de, egy, de az ide tartozó ügy közben meg nem létezik. Tehát nem arról van szó, hogy korábban a 12. kellett kedvezőbb helyzetben volt, mint más kelletek, hanem az, hogy nem, nincs helyzet. Tehát egy olyan helyzetre akar a főváros legalábbis, amit én láttam, és az önelmondás alapján megoldást találni, ami nincs. Pontosabban most már az ülés során, mikor kiderült, hogy nem csak zsarolta, Karácsony Gergely Pokvani Zoltánt, hanem tulajdonképpen lopással is megvádolta, mert azt mondta, hogy jogtal a, a, a fővárosi területekről beszedett pénzt lenyeli, és nem osztja meg, vagy nem adja oda az üzemeltetési költségek levonása után a bevételt a, a fővárosnak. Ezzel tulajdonképpen lopással vádolta meg a 12. kerületet. A, ezek után a vita átment abba a, a, a mederben, amikor Pokorni Fogászorú fölszólította karácsonygeget, hogy legalább legyen benne annyi tisztesség, hogyha itt zsarolt, hogyha, az, hogyha három éve nem csinált semmit, hogy akkor a két ügyet nem köti össze, hanem a szakmai kérdést töntünk. És utána pedig akkor kösnek meg, nem vonta vissza, Igen. Átment más egy olyan Mindenki irányba, más jó, visszavonta egyedül majd nem. Meg, megállapodást kell kötni, mert az mégsem járja, és ebben egyébként Valamilyen szinten a fővárosnak és annak vezetésének is igaza van, hogy arra megoldást kell találni, hogyha van egy fizetőzóna és azon belül van fővárosi terület, akkor azon az, a területen parkolóktól is be kell szedni a, a, a bevételt, de annak nem az a módja, hogy akkor nyílt ülésen, Ebben igaza van, tiszt, tiszt, de, tiszt, de, tiszt, de tisztázzuk, én jól értem, hogy egy olyan jövedelemre vonatkozó uh, jogszabály vagy uh, szerződés jönne létre, amilyen jövedelem jelen pillanatban nincs? Igen. Hát ugye Lehet, ez, volt, a ez, ez volt az ez a egy... pillanat, amikor Pokorni Zoltán némileg kijöve a sodrából, ami nálam nem pontosan olyan, mint nálam, amikor ordítok, mondta, hogy az Isten ne adja azt, hogy ez a, nem tudom mit mondott, nem bagás mondott is, De mindenesetre valami pejoratív jelzővel élt, hatalomra a hatalomra kerüljön. Aztán isten adja, hogy önök hatalomra nem Égen. volt benne pejoratív. Igen. Aztán utána vett egy levegőt, és a további részében hajlandó volt hozzászólni, de ott konkrétan úgy tűnt, mindenki feláll és kimegy. De teljesen igaz. De, de, de teljesen igazan volt. Hát, mely, tehát, hogy, hogy mondjam, azért a az de akkor Hogy létezik? A... Türelem, türelem, türelem. Hogy létezik az? Tételezzük fel, hogy jól mondtuk el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Akik bennünket néznek és hallgatnak, azok mit gondoljanak mindazokról, akik ezt megszavazták? <tos> Én, én szerintem, le, hogyha, hogyha jól mondtuk el, és érthetően mondtuk egy nyilván én részben szenvedhetek farkas mert ugye sokkal jobban látom, ott voltam, személyesen végigéltem. Szer én, én szerintem pláne úgy, hogy az első napi pontnál teljesen hasonló mentalitással került be az akkumulátorgyárak ügyében ez a fajta joggal való visszaélés, amire följegyzőkörgyben mondta, hogy ez semmi probléma nincs. Én szerintem ennek még lesz jogi következménye, nem, nem lennék meglepve, hogyha ezzel kapcsolatban e, jönne törvényességi felhívás a, a fővárosi közgyűléshez, de zárójá bezárva. A mentalitás az, hogy ha van egy picit csöpnyi hatalmam, akkor, akkor azzal az első adandó pillanatban visszaélek. Visszaélek egy politikai állásfoglalás kapcsán is, és visszaélek egy 16 férőhelyet érintő teljesen szakmai e, parkolás pontosítási kérdésben. Én azt gondolom, hogy, hogy ha ez simán az utcán, az üzletben, vagy bármilyen más polgári aktus keretében történik, akkor a rendőrség vagy az ügyészség zsarolás ügyében eljárást indít. Ilyet nem lehet csinálni. Erre nem lehet azt mondani, hogy hát ilyen a politika, mert nem. A politikában sem lehet... Nézze, eh, kíváncsi vagyok, hogy Kis Amrus mit fog mondani, Ilyenkor van jelentősége annak, hogy ezt tévé nézi az ember, vagy a számítógépe monitorán. Én rég láttam olyan zabart Karácsony Gergely arcán, mint ekkor, beleértve, hogy azt végképp nem nagyon lehetett érteni, hogy miután kicsit olyan benyomást keltett, vagy nem kicsit, mint aki maga se nagyon tudja, hogy most mivel kapcsolatban kell neki ilyen határozottnak lennie, de hogy ő nem vonja vissza a javaslatát. Meglátjuk, hogy kis abrusnak van RM -e lámpája, amivel erre jobban rá lehet világítani, pedig a jövő héten folytatjuk. De, de, de olyannyira, de ezért, ezért félelmetes az, ami zajlik, mert hogy én ott az ülésen, ott ül egy mellettem pokolni az ez viszonylag könnyű helyzetem ott előkaptam, és akkor ez megint a elő, az OTP Simple Pay alkalmazását, amivel ugye lehet telefonon keresztül kifizetni a parkolási díjat. És rámentünk például az Istenhegyi útra, ami ugye fővárosi tulajdonú, és nem lehet a Simple Pay rendszerén keresztül sem fizetni. Tehát nagyjából 10 másodperc alatt utána lehet nézni ennek az ügynek, de erre nem vették a fáradtságot, inkább megvádolták lopással a 12. kerületet, és egyébként ennek az ügynek a kapcsán pedig megzsarolták úgymond a szakmát és a 12. kerületet. Nem. Szerintem vérlázító. Ezen a magas hőfokon hagyjuk abba... Higgadjon hig le, köszönöm szépen. Majd ne higgadjon le. Miért mondom, hogy higgadjon le? Nem kell, hogy lehiggadjon. hogy nekem is egyfajtában ilyen magas tűzön kéne nem? <kül> Wintermater a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét hallottak. Igen. Egyértelmű, most már bevonultál azok közé, akiknek kívülről tudom a telefonszámat. Nem tudom, hogy ez dicséret, vagy pedig. Nem tudom, és se. kategória, de köszönöm. György is Benedek Városliget, ZRT. Unikális a Magyar a legújabb kiállítása, mert ezért én nem emlékszem arra, hogy valaha is volt olyan kiállítás, aminek több megnyitója volt. Ez a maga nemében tulajdonképpen szerintem egy, egy úttörő vállalkozás, amit máskarnak is át kéne vennie. Tehát nem gondolom, hogy a Néprajzi Múzeumnak, vagy a Szépművészeti Múzeumnak, hanem hogy, hogy más intézményeknek, színházaknak egyáltalán át kéne venni. Tehát ennek, ennek van egy sármia. Nyilván az a helyzet, hogy ez egy érdekes a speciális helyzet, ami egyébként a maga módján szerintem illik is ehhez a kiállításhoz, vagy akár több megnyitó is van. De viccet véretéve egyébként a kultúrában eddig ritkában is találkoztunk ezzel, azért pont itt a gasztronómus ismerőseimmel beszéltem nem olyan rég, hogy manapság már egy éttermet, egy kávézót, azt nem úgy nyitnak meg, hogy meghirdetik, hogy akkor május 64-én nap és onnantól kezdve bárki jöhet, hanem legalább öt vagy hat féle megnyitót rendeznek, amiben a Family and Friends-től, a bloggereken át, az éppen aktuális ö, ö, celebritásokig, és egyébként többek között van olyan is, amikor a nagy közönség is ott van, úgyhogy biztos, hogy segít egy kicsit nagyobb láthatóságot adni egy kiállításnak is, vagy bárminek, hogyha ez adott helyzetbe többször, és több helyzetben nyílik meg. No, de azt is azért mondhatom, hogy Főleg egy ilyen korszak, és te ott voltál mind a, kettő? a, mind a két megnyitóján, úgyhogy hallhattad Batta Andrástól azt az egyébként szerintem kiváló mondatot, amikor azt mondja, hogy azért az állandó kiállítás megnyitásától nem tartott ennyire, mert annak relatív kicsi az esélye, hogy Bach vagy Béthóven megjelenik a kiállításon, és azt mondja, hogy már pedig az nem úgy volt mint ahogy annak is kicsi az esélye, hogy Verdi, vagy pedig Mozart egyszer csak fölhívja őt telefonon sértődötten, hogy őt lefelejtették valamilyen protokollistáról, és vagy miért nem egy másik operáját állították ki. Szóval, hogy nyilván egy kényes témáról beszélgetünk még mindig, hiszen hál' Istennek a szereplők jelentős része a magyar könyvzenet történetéből még velünk van és saját képe és véleménye van arról, jó, hát, hogy... Eh, mondhatnám azt is némi jó indulattal, miért kell belőlem egyfolytában az EP-nek szólnia, nem is szól, hogy a gerilla marketingnek vannak legkülönbözőbb ágai, és a gerilla marketinget általában nem szokták az emberek leleplezni, mert hogyha leleplezik, akkor az egésznek nincs értelme. Tehát akár azt is lehetne mondani, mint médiatarácsadó mondom neked, hogy hát ez szándékosan volt, és erre nehéz lenne mit mondani, hiszen akkor azt látni kellene, belső levelezésben ennek az ellenkezőjét. Minden esetre nekem így módonban áll a távolétem alatt hosszú idő után egy filmes összeállítást elkészítenem, amely majd márhoz két hétre kerül adásba, amikor nem leszek Magyarországon, és amely a Magyar Zeneházáról fog szólni. És, szerint, és, és nagyon hálás voltam a, a, a második mennyitónak, mert nagyon hosszú idő után ismét riportokat készítettem, de nem Sony magnummal vagy Uher Magnummal, mint annak idején a Magyar Rádióban, György Javis beszélgetek, vagy ő beszélget velem, e, hanem a telefonommal, a Xiaomi-val, önök meg annyi termékmegjelentést hallottak, és aztán az végképpen az ne, meg kell, hogy neked mondjam, és e, te tudod, hogy őszinte, ha valaki félreérti lelke rajta, e, elmeséltem ezt a Kurcnak, hogy én mennyi idő után, ráadásul a Kovács Kati interjúmat is megtaláltam, azt hittem, hogy ezt nem csináltam meg, és mondtam neki, hogy hogy hosszú idő után kijöttem a barlangomból, riportokat csináltam, és hogy ebből lesz majd egy összeállítás arra az időre, amikor nem leszek itthon, és ettől ő annyira fellelkesült, hogy, hogy ez egy ilyen alkalomra adott módot, hogy én azóta is másféleképpen nézek a kurcadri erre, mint ahogy néztem ezt megelőzően. Ezt nem kell neki megmondanod, mert tudja magától is, de ezt a nagy nyilvánosság előtt is szerettem volna elmondani, aztán az elkészül az a műsor, az többek ne fogom ajánlani, egyebek között neki is. Mindenképpen meg fogom hallgatni én is. Azt nézni is kell, azt az nem, akkor, az nem. Akkor nézni is fogom. Igen. Az RTL klubtól elkértem, most már RTL, a csák János anyagot, amit kiderült, hogy nem lehet odaadni, mert hogy az valami YouTube-kompatibilis, és az csak egyszer lehet, és aztán kaptam egy vágott anyagot, ami 5 perc, amire János aki ott föl az egyetemen nagyon jól szórakoztunk, de akkor egyikünk se tudta, hogy ez az 5 perc, ez nem tudom, 35 részletből van. Jó, oké, nem 35 részlet, tehát két hosszabb részletet sikerült belőle kivenni, de azért volt bennem egy frász, amikor a csák Jánostól ilyen 5-5 másodpercek voltak, mert abból nehéz lett volna operálni, annak idején a Friderikusztal és a Naimon Gáborral nekem volt még a Magyar Rádióban egy Juteszünkbe szívű műsorunk, ahol különböző montások révén emlékeztünk meg eseményekről, és ennek megfelelően fog ez is alakulni, tiszteletteljes lesz, de benne lesz az, amit egyébként annak idején a juteszünkbe is sikerült annak idején belopni, amiben talán az első műsor, amit csináltunk, az arról szólt, hogy Német Miklós, ebből is kiderül, hogy ez nem tegnap volt, miniszterelnökként megnyitotta a balatoni szezont, ugye ilyenkor valahol, nem tudom, talán Tihanyon vagy Balatonfüreden bedobnak egy koszorút a Balatonba és akkor elindította a szezont, ahol a hajók kifutottak, de aztán nem nagyon futottak ki, mert tökéletes szélcsend volt, úgyhogy mutatták a hajókat, amint ott álltak, nagyon vicces volt, és így aztán sikerült csinálnunk egy műsort, aminek az volt az alcíme, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, és a, a Friderikusz hihetetlen összeköttetései révén, azt tényleg a Magyar Rádió csodája volt, egy kabos László jött velünk szembe a Magyar Rádióba, és megkérdeztük tőle, mert volt stúdiónk, hogy felolvasta-e a Széllel szemben járok című fonográf számnak a szövegét, tehát mint egy verset. És akkor felolvasta, és az szintén a műsor része volt. Rég volt szép, volt, tám se volt. Német Miklós egyébként Bújtör István hajóján sokáig hajózott a rabombán, és ugye különös mikantériát kölcsönzött neki, hogy amikor aktív miniszterelnök volt, akkor is azon a hajón hajózott, de a hajós Berkekbe ugye a kapitány az kapitány, tehát teljesen mindet, hogy a miniszterelnök man le, vagy sem az egészen biztosan ott ő Bújtó István szavainak és irányítása alatt tevékenykedett regnáló miniszterelnökként is, hogyha már kis nagyon sok feladatot lát el, nem fogom felolvasni egy tavalyi közbeszerzési értesítőben közzétett, felhívásra őrzésvédelemben a Valtó jelentkezett, és ő is őrizheti a ligetet, ahogy korábban is ők őrizték. Ilyenkor mindig kimutatják, hogy a Valtónak milyen fideszes összekötetései vannak. Ez biztos így van. Én egyetlen dolgot kérdezek, arra van-e magyarázat? hogy uh, miért csak egy cég jelentkezett? Hirtelen elkezdett zavarni, hirtelen átmentünk Szabad Európában, és elkezdték zavarni az adást. Én többéletesen most, most már én is, de az előbb ilyen volt, hogy brrr, brrr, brrr. Igen? Fossá jó. Szóval az a helyzet, hogy nem tudok erre most válaszolni, évek óta Szinte változatlan tartalommal írjuk ki az őrzésvédelmi közbeszerzést. Nyilván az a helyzet, hogy elkészültek az intézmények, és egyre diverzebb feladatokat kell ellátni. Ezek a feladatok természetesen belépnek mellé, hol egy, hol kettő, hol három jelentkező van erre. Tehát ezek ugye fontos megjegyezni, hogy ezek Európai Uniós nyílt igen. beszerzések. Tehát, hogy azért ilyen szempontból bárki elindulhat, vagy elindulhatna rajta, hogy most itt a legutolsó őrzésvédelmi közbeszerzésnél, amiben nem csak terület, meg objektumvédelem, hanem nagyon sok minden más is szerepel, hiszen itt azért ne tévedjünk, tehát mondjuk a Néprajzi Múzeum felbecsületetlen értékű műtárgyai, vagy az Országos Múzeumi Restorálási és raktárzási központban. Meg kell előzniük a felújított épületek és kertrészek elleni erőszakos cselekményeket, kamerarendszert és szolgálatot működtetnek, rendezvényeket biztosítanak. Igen, hát ez egy gondolkodtató feladat egyébként, tehát üzemeltetési oldalról azt tudom mondani, hogy ugye itt azért ami egyik oldalról öröm, az a másik oldalról egy picit üröm, tehát azért a több milliós látogató szám az természetesen, rejt magában kockázatot, és itt nem elsősorban erőszakos bűncselekmények elkövetésével, de azért az amortizáció az meg tud gyorsulni, hogyha valaki nem tartja be az intézményi szabályokat, úgyhogy ez a ligetben is teljes egészében mindkint a szabadban, mind pedig bent igaz, tehát hogy azért itt napi szinten vannak kérdések, amiket az őröknek el kell látniuk, lehet ilyen szó a játszótérről, vagy éppen a Zeneházáról, vagy mondjuk a. a Múzeum még garázsról, ez mint egy egységes szolgáltatás keretében veszük igénybe. Meséld el, hogy valójában mennyire szenzációs vagy nem szenzációs az a történet, amelyet eh, egyebek között a 24 is traktált, ami az új Nemzeti Galéria épületével kapcsolatos, és amely valójában. Eh, aki minket követ, az többé-kevésbé sejtheti, hogy egy engedélyeztetési eljárásnak különböző ö, manőverei annak, követ, annak érdekében, hogy a projekt élő, életben maradhasson, de ennek folyamatosan van olyan magyarázata is, ami túlnő ezen. Nyilván az helyzet, hogy egy neuralgikus kérdésről beszélünk, hogyha valami nem jutott nyugvó pontra a liget kapcsán, akkor az új nemzeti galériának a kérdése. A magukat a a liget beépítésével vagy a beépítése ellen tiltakozással definiálók ők továbbra is azt gondolják, hogy az egykori Petőfi csarnok helyén még akkor sem szabad nemzeti galériának épülnie, hogyha a Magyar Zeneháza, vagy a Néprajzi Múzeum, vagy az eddig elkészült parkrészek egyelőre legalábbis látogatószám tekintetében igazolni látszanak azokat az előfeltételeket, amiket a vagy előfeltevéseket, amiket a Városliget ZRT tett, akkor, illetve a Liget Budapest projekt megálmodói tettek, akkor, amikor azt mondták, hogy itt a teljes nyugati világ legjelentősebb kulturális fejlesztése lesz. Uh, és nyilván vannak, uh, és én is ez, ez, ebbe a táborba tartozom, akik azt gondoljuk, hogy ezeknek a vitáknak már uh, lejárt az ideje, és el kellene jönnie, el kell jönnie annak az időnek, amikor a szána által megálmodott galéria uh, egyszer csak megépülhet ott az egykori Petőfi csarnok helyén, és egy nagy művészeti múzeummal gazdagítja ezt a kulturális együttest itt a Városligetben. Ugye ennek a tervei elkészültek, nemzetközi tervpályázat alapján az engedélyes tervek elkészültek, ezért a, a galéria évek óta egyébként bár számos támadás érte, bíróságon megtámadták, civilzugló támadta, nagyon sokan támadták a terveket, de végül a független bíróság azt mondta ki, hogy végrehajtható építési engedélye, érvényes építési engedélyt adott a Nemzeti Galériának, mármint elben hagyta a kormányhivatalnak ebből döntését, és nem találta megalapozottnak azokat a támadásokat, amik akár anyagi, akár eljárási oldalról támadták ezt az engedélyt. Ezt követően természetesen folytatódott a tervezés, és elkészültek az új Nemzeti Galériának a kiviteli tervei is. Egy kiviteli terv az mindig sokkal nagyobb rétetezettségű, mint egy engedélyes terv. Itt már csak nem, a, itt már ugye, aki nem ebben él, vagy mozog, szóval ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy az engedélyes tervnél oda jelölnek egy helységet. És Jó, helység csak pontosan mellett... ez, ez az a terület, ahol ugye folyamatos változás van, az ember egyébként, ha szakértő, akkor ért, egyébként meg nem, hiszen uh, 2018-ban volt az első engedély 19 márciusában volt a második, 2020 novemberében egy harmadik, aztán volt egy negyedik korrekció, és 2022 december 20-án elindult egy tervcsomag, tehát aki nem tudja, hogy egy ilyen épületnek a kivitelezés én például ezek közé tartozom, hogyan megy, az, az erre felfigyel, vagy adott esetben egy orgánum, ha ezt megírja, akkor abban találhat érdekességet a tekintetben, hogy lám nem arról van szó, hogy valaminek megvannak a tervei, és majd egyszer kinő belőle a fa, vagy nem nő ki, hanem hogy újabb és újabb események zajlanak, amelyek még nincsenek összefüggésben egy konkrét építkezéssel, de azt mutatják, hogy a szándék megvan. Semmiképpen nem szeretnék én gondolkozni a különböző orgánum olvasói helyett ebben, de én, nekem azért van egy olyan érzésem, hogy ebben a valódi szenzáció az nem az, hogy az engedélyezési folyamat hogyan épül egymásra, hogy milyen hosszabbítások vannak, milyen új engedélyek vannak, milyen kiviteli tervek vannak, hiszen itt azért tömegében érdemi változás nem történik, hanem ez egy arra, hogy egy, az elmúlt időszakban éppen a Liget projekt sikerei okán talán a másod vagy harmad vonalba került, de mindig eszkalálható problémát a ebben nem, ebben nem vitatkozom veled, ez alkalmatod ez lehet... arra, hogy megkeressék a fővárost, amely kifejezi a nem tetszését, miközben nincs jogkörrel, akkor lehet arról írni, hogy egyébként ezeknek a jogköröknek az elvonása mennyire volt jogszerű vagy nem jogszerű, ebben neked igazad van, mindenki máshol találja meg a témát, beleértve, hogy közben maga a nemzeti galéria, az új nemzeti galéria nincs, de, de, de ugyanakkor beszéd témává tehető bármikor is. Hozzátéve, hogy a Város ZRT reagált, és azt mondta, idézem, hogy az adminisztratív eljárásra azért került sor, mert elkészültek az épület kiviteli tervei, így ezek alapján szükséges az építési engedély pontosítani. Az részletes tervek elkészültével összefüggő pontosítások nem érintik az új Nemzeti Galéria nemzetközi tábjázaton kiválasztott építészeti karakterét és kultúrális funkcióit. A kivitelezés majd a nemzetközés és az ezzel összefüggően alakuló hazai gazdasági környezet kedvezőbre fordulása esetén kezdődik meg pont. Pont így. Tehát az a helyzet, hogy ennek a amit most idéztél, ennek a utolsó mondat, talán a kulcsó mondat, és ezt tök fejten választom, hogy a kérdés eszégetik, hogy megint csinálj valamit a telefonoddal, mert megint víz alatt vagy. Én de ezzel együtt most is ott vagy. Visszaívlak. Visszaívlak. A több képet mutatunk, vagy ugyanúgy? Nem, most jó, azt mondhatod, hogy egy mondatot akarsz kiemelni. Szóval az utolsó mondatot emelném ki, hogy a galéria építése, per nem építése, a galéria építésének kezdő időpontja és befejező időpontja, az sokkal jobban függ a magyar gazdaság aktuális állapotától, a magyar gazdaság aktuális teljesítőképességétől, képességétől, az inflációra adott válaszoktól, építőiparnak a felpörgetésétől, vagy az építőiparnak a visszahúzásától, és ez az egész pedig sokkal jobban függ a nemzetközi gazdasági folyamatoktól, mint bármilyen engedélyezési adminisztráció. Egyetlen dolgot engedélye, engedjél meg, hogy megkérdezek meg, van itt egy mondat, ami szerintem nincs magyarul írva, vagy én nem értek belőle valamit. Azt írja, hogy... Nemrég kapták meg a fővárosi kormányhivatalának végzését, mármint a főváros, ami nemcsak az új nemzeti galéria épületéhez, a hozzátartozó kerékpártárolóhoz, illetve az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezéséhez tartozó eljárás indulásra számol be, de arról is, hogy az építető nagy évvel kérelmére 2023. január 7-től legfeljebb 6 hónapig szüneteltetik. Mit? Az építési engedély iránti kérelmet, ez már tényleg egy ilyen végkép jogtechnikai kérdés, de az a helyzet, hogy amikor beadtuk az építési engedély iránti kérelmet, akkor ugye azért szüneteltetjük, hogy azok a szakhatóságok, amiből van azt hiszem, hogy 30 vagy 32 itt a bányakapitányságtól kezdve a katasztrófa védelmen, hát mindenkinek nyilatkoznia kell arról, hogy azok a tervek, amik ott vannak, azokat ő megismeri, és ezeknek a megfelelősége számukra biztosított. Uh, amíg ezek a nyilatkozatok be nem érkeznek, addig ugye maga az engedélyezési folyamat uh, de júre nem halad előre. Ez a szüneteltetésének az oka. Mert ha egyébként nem születeltetnék, akkor mi történne? Akkor az uh, engedélyezésre nyitva álló határidők a kormányhivatal által nyitváró határidők, azok letelhetnének, ha Tehát ez Ezek egy jogtechnikai... A, a véleményüket Jó, mondják. Jó, rendben van. Figyelj, aki gyakran hallgat bennünket, a végén lehet a bizonyítványt. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez azért tényleg egy egészen speciális történet, úgyhogy... Uh, bocsánat, nem is speciális, egy hétköznapi történet, de valóban... Oké, okay, el... ebben van, ugye mindig van aggodalom a tekintetben, mindig kisamrusít az eszembe, aki mondta, hogy de miről fogunk beszélni fél óráig, de eddig még nem nagyon adódott olyan, hogy ne lett volna miről beszélgetni. Legfeljebb, ahogy ezt mondanák, uh, olyan apró nüanszokra sikerült uh, fényt... Uh, betítenünk, vagy reflektorfénybe állítanunk ezekre az apró pici nüanszokra, amelyekre mások nem tudnak odafigyelni, mert ők azt sem tudják, hogy a nüansznak van fokozása. A tekintetüket vessük átmenetileg az új minisztérium, rendkívül bonyolult nevű minisztérium főnökére, Lázár Jánosra, aki a te nagy örömödre, ugye különböző papírokat nem hagyott jóvá, vagy papírokon szereplő dolgokat, más dolgokról pedig bizakodóban nyilatkozott, legalábbis ami a betűit illeti, mert egyébként beszélni nem nagyon beszélt, hanem a Telexnek azt mondta, hogy kár ellopni, vagy lopott anyagokra hivatkozni, amikor egyébként ő nagyon szívesen áll rendelkezésre. Uh, ugye itt két projekt, vagy több projekt is érinti e tekintetben a Városligetet, ami nem azt jelenti, hogy ezek holnap meg lesznek, hanem ami azt jelenti, hogy adakta nem kerültek, és ez már ugye önmagában ebben a mostani gazdasági helyzetben jelentőséggel bír. Ha rosszul mondom, akkor majd kiavítasz, ugye a Hősökterek Kúskáról sétánynak a közlekedési koncepciója, valamint talán a Szegedi úti feljáró az, amely nem került a papírkosárba. Ezeknek mekkora jelentősége van a te életedben mint Városlig ZRT. Nyilván nagyon fontos számunkra, hiszen az a elnézést harmadszor is bekövetkezett három a magyar igazság, visszajönök. Persze könnyű megjegyezni a telefonszágot, ha egy adás alatt figyelj, háromszor. Figyelj, nem szórakozom veled. Igen, nem, nem tudom, hogy uh, lehet, hogy... Ne trajdonítsunk két... neki jelentőséget. Szóval összességében ugye mi egy egységes ligetet álmodtunk meg a liget projekt kezdetén, és ennek az egységnek egy fontos része, hogy az a két oldal, ami szétszakításra került a kóskáros sét, Igen. az előbb vagy utóbb egy organikus egységet képezzen, ennek az előfeltétele a Szegedi úti felüljáró is, tehát ez a két dolog a Kóskároly sétány megszüntetése, autóforgalom előli lezárása egész pontosan, és a Szegedi úti felüljárónak az elkészítése, ez összefügg e, ilyen szempontból. Ugye ez egy sokáig gazdanélkül csapódó projekt volt, majd aztán e, ugye Persányi Miklóstól kezdve nagyon sokan foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, és aztán az Emmitől átkerült Vitézi Dávidékhoz, és ilyetén formán organikusan most, az építési minisztériumnál, beruházási minisztériumnál található, úgyhogy én bizakodó vagyok, bízom benne, hogy ezek a fejlesztések előbb vagy utóbb megvalósulnak, de ennek a pontos státuszáról egészen biztosan Lázár János vezető minisztériumot kell megkérdezni, ők azok, akiknél ez a feladat az elkövetkező időszakban felmerülhet. Hány különböző minisztérium az, amely jelen pillanatban a Városlégei ZRT hétköznapi életét? A hétköznapba beletartozik a hétköznap, és az is, ami egyébként a jövő hétköznapja tartozik. Most tulajdonképpen egy sokkal tisztább és egyszerűbb helyzet van, hiszen a kulturális és innovációs minisztérium az, akihez mi tartozunk, és az a tevékenység, amit mi most végzünk, ami alapvetően egy üzemeltetési, működtetési és mind kulturális, mind épületüzemeltetési tekintetben. Ez teljes egészében a, a minisztérium el is látja, mint tulajdonosi joggyakorló. Ilyetén formán az ezen kívüli beruházások, jövőbeni beruházások pedig az építési minisztériumhoz tartoznak. Ez egy egyel könnyebb konstrukció, mint ahol mondjuk négy évvel ezelőtt voltunk, amikor a Nemzeti felelős Tárca nélküli miniszter volt a tulajdonosi joggyakorlónk, közben pedig az akkori, Kultúrát is felügyelő emberi erőforrások minisztériuma volt, aki a szakmai tartalom tekintetében kompetenciát mutatott. Arra kellek, hogy ha Netán a Kurzhoz nem jött el másféleképpen a híre, akkor létrees mondd meg, hogy nagyon szépen szerettem volna megemlékezni róla, és talán sikerül is, és még az ajánlás a műsorban az még hátra van, amit el fogok időben küldeni. Mindenképpen elmondom neki, ugyan most éppen beteg, de Figyelj, az a lelkesedés, ami akkor volt az arcán, különös tekintettel, hogy én ezt az arcát korábban nem ismertem, tehát azt se tudtam, hogy ilyen tud lenni, még SMS-t is küldött, én teljesen lehettem véve a lábamról. Tehát, hogy az én munkám, vagy hogy az én személyem, vagy hogy valamilyen változás az én életemben, amelyet én megosztok vele, valakire így hat, eddig se volt alacsony polcon, még magasabb polcra került. Neki. Én is. Szia! Szia! György Benedeket hallották a Városliges ZRT vezérigazgatóját. Jó reggelt kíván, a Kis Ambrus Fővárosi Önkormányzat általános főpolgármester helyettes. Um, néztem a tegnapi közgyűlést is, hát... Mint elmondtál, már megbeszéltem, de először úgy magammal beszéltem. Meg egy nagyon, tehát nagyon sajátságos kép. Tehát pont azt mondtam, hogy ha ez alapján kéne megítélni, tehát ez egy látványpékség lenne. És ez alapján kéne megítélnem ennek a pékségnek a tevékenységét, nem biztos, hogy nem mondanám azt, hogy ezt a látványpékséget szüntessék. Meg van jelentőség, hogy az ember láthatja. De hogy vajon kellő és pontos benyomásokat tud-e szerezni fontos folyamatokról, hát inkább színház. De erről minden alkalommal mondok valamit, ahányszor nézem. Önnel beszélgetek, és az egyre inkább őre vonatkozik, tehát a többi szereplőt azt úgy nézem, mint ő lenne a főszereplő. Nagyobb konglomerátum élén, volt-e ön valaha is első ember? Első ember? Nem, nem voltam. Milyen? Nyilván most se vagyok. Tehát, hogy... Milyennek az oka? Mert ugye ön általában második vagy harmadik ember, de anélkül, hogy meg akarnám ön dicsérni, egy olyan második, harmadik ember, aki nem dísznek van odarakva. Tehát akinek a tevékenysége szakmailag akár az első ember fölé is nőhet, hogy ez Kispéter esetében hogy volt, nem tudom, de a tegnapi közgyűlés nézve... Egy, egy viszonylag hosszabb mondatától eltekintve, amit Vintermondta Zsolthoz intézet, és amely egyáltalán nem volt korábban őre jellemző, olyan benyomást kelt, mint hogyha egyébként ott nem ön az első, de a rezonőr, aki a dolgokat irányítja, aki a dolgokban mértékadóan és mérvadóan tud megnyilvánulni az ön, és ezzel nem akarok semmilyen konfliktust szítani ön és Karácsony Gergely között, de tegnap inkább volt ön a főszereplő, mint Karácsony Gergely illetve amilyen főszerepet Karácsony Gergely vitt, az nem minden szempontból volt egy pozitív főszerep. És melyik volt ez a mondat ami ő szerint karakterizégen a, a cicák Mert Csak az, ne... hogy megfordítom a kérdezések ki... ne, Abszolút Nem szokott így megnyilvánulni mm, továbbra sem értem Mit nem ért? Nem szokott ilyen mondatokat mondani. Hogy mit volt ez karakteridegen? Igen, hogy az a baj, hogy a hallgatók teszem a szegesztetés De nem karakteridegen, lehetsége... Elmondom, hogy az én értelmezésem szerint ez, hogy... De várj egy pillanat, tűnöm, lehet, hogy nem karakteridegen, akkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a másik arcza a karakteridegen. Tehát ön egy visszafogott jelzős szerkezetekkel nem gyakran élő valaki, aki tegnap egy ilyen kiszólás erejéig ezt így tehát így megengedte magának, gondolkodta, hogy milyen a legfelőbb megfelelőbb kifejezés, és ennek én, lehet, hogy a kelletére nagyobb, de jelentőséget tulajdonítottam, ami egyébként azt mutatja, hogy ön tudna másféleképpen is beszélni, de ezt általában nem gyakorolja, tegnap mutatott egy apró részletet magából, amit korábban egyébként nem mutatott. Én ezeknek jelentőséget tulajdonítok mindennek. E -hogy csak, hogy konkrétan, miről van szó, mert itt valószínűleg kettő sokan nem értik, hogy... Van annak is előnye. Miről beszélünk, amikor a kódkifejezést használjuk. Napirent előtti a Fidesz frakcióvezetője vezetője. E arról beszélt hossza, hogy milyen néma csend volt a búlt hét előtt Dermestrő a vasárnapi események kapcsán a főpagyomistert. Én bezzeg nem által megszólalni olyan ügyekben, amivel nem is lenne köze, olyan dolgok, amik van a főpagyomistert köre. Az országos politikai kérdéseket szokták ilyenkor személyre betni. Itt elhangzott, hogy és például Bezzel be akkor szerepelhetnéke van, hogy a kölcsöncicákkal kell fotózkodnia. És ez, ez, őszintén szóval, nem azt mondom, hogy mélyre ment nekem, de úgy voltam vele, hogy azért ez így, mert ne csináljunk már poént ebből a kérdésből. E, és miért mi ezek a kölcsöncicák? Az illatos üti helyen, hogyha ezt valaki nem tudná, hogy van a szövetségünk kormányzatnak egy ilyen feladatköre, a kóbor állatokat be kell fognia, hogy gondolnia kell, addig, amíg A. meg nem találjuk a gazdáikat, B. kiderül, hogy a gazdája lemondott róla, elkölt, sose volt neki gazdája, csak papíron látszik, tehát valójában magára hagyta az állatát, és ebben az esetben új gazdát kell neki próbálni keresni, C. Sokan e, már évek óta ott laknak sajnos a illatosti menetmelhelyen. És még egy sajnos tényező van, a gazdasági és társadalmi válság azt mutatta, hogy ilyenkor az emberek szabadulnak a kisállataiktól. Soha ilyen sok kisállat nem volt az illatú helyen, mint amennyi most van. Az elmúlt tíz év adatét néztem vissza, majd egészen biztos meg se közöjtette számot, Ugye az örökbefogadás szám is kicsit. És ebben az esetben más nem tudunk tenni, próbáljuk használni, most értsen jól, azokat az influenszereinket, akik ingyen vannak, Köztük a főpolgármestert is, aki próbálja ösztörődni a budapesti iakat arra, hogy ha azt döntés, döntést meghozzák, hogy egy állatot legyenek mankói, akkor ne vásároljanak, hanem, hanem fogadjanak körökbe, és hát lehetőség az illatos úton fogadják körökbe, hogy akkor ne, ne legyen olyan nyúfoltság az állatok számára. Az a, a macskáknak a világnapján, ezt lehet, hogy mondtam, és nem így hívják pontosan, de az esetleg a pénteki napon, Elment, és egy ilyen felhívást tett közé, hogy, hogy aki tud ezt segítsen. Ezt nevezte, mint a Vantel Zsolt kölcsöncice, amire én azt mondtam. Egyébként az tudatosan, hogy, hogy a kölcsöncicek egyébként a lakhatásban és problémákkal küzdött, mint egyébként a... Az már, az, az már hű volt önmagához, igen. Budapestiek egy része, Igen. És, és ezt elmondtam ennek kapcsolatban, hogy szerintem, hogy nem oké, okay, erre itt tekintünk. Slejtjük volt, hogy mondat a végén, ami. Amely... Oké, a idegen, ami azt mondtam. Nem, nem ezt mondtam hogy, mondtam, hogy karakteridegen, vagy ha ezt mondtam, akkor azt mondtam, hogy akkor van egy szög a zsákban, amit tegnap le, kibújt, aztán visszabújik, de, de imáron ön nem tudja azt nekem eljátszani, hogy ő nem tud így beszélni, vagy ne lennének ilyen gondolatai. Sokkal színesebb egyéniség annál, mint amit egyébként mutat, mutatja magát egy ilyen kvázi szürke hivatalnoknak egészen fantasztikus szociális érzékkel, de ki derül, hogy azért ennél sokkal gazdagabb, és ez nekem te látnom kellett ezt a jelenetet, és most már sohasem fogja tudni azt mondani, hogy magának ilyen énje nincsen. De én sose állítottam. Tehát, egyébként nem a, is állította, a csak a megnyilvánulásai mutattak erre. Egy súlya, nem rend, De én ezt tökéletesen értem, értem, csak fel akartam erre hívni a figyelmét. Azt árulj nekem. nekem. Arra a jó volt, hogy akkor legalább hogy kapcsán pár percet tudtam beszélni az, az örökbefogadás előtt álló állatokról, hogy a Köszönöm, hogy így fél percet megragadva. Meg Én is azt mondanám, hogy ha valaki úgy dönt felelősen, hogy állat fogadna meg, akkor a eptelep.hú, ez a fővárosi önkormányzatnak a, e, a kis állattartó helye, ott meg lehet nézni a honlapon a rögbefogadásra álló 150 állatot, és hogy valaki felül döntést hozott, arról, hogy meg szeretnél rögbefogni, akkor ajánlom a figyelmébe ezeket az állatokat, és ne vásároljanak teljesztéktől szeretetlenül, hanem azokat, akiknek hát ilyen lakhatási problémákkal küzdenek ezek az állatok, azok számára adjanak egy második esélyt előtt az a fél pet, én most kihasználtam Nagyon szívesen, akár többet is. Azt árulja el nekem csak, hogy teljes legyen a kép, és Vintarmte Zsolt nem mondja nekem az, hogy de fialak kihajtad a másik részt. Ugye ez az, amire a legutóbb a mondtál, meg most is hogy arról volt szó, hogy az ő Facebook oldalán benne van a napirend előtti megszólalása, és valamelyik kommentelő odaírta, hogy de, hol van a karácsony Gergely válasz, és ugye egyszer már volt erről szó, mert nem tudom minek kapcsán, és akkor mondta Vintermondt hogyha majd egyébként karácsony Gergely is feltünteti nem csak az ő válaszait, hanem a hozzáintézett kérdéseket, akkor ő is feltünteti majd a választ, amire én nagyjából azt látom, hogy nekem valami tanítóbácsinak kéne lennem valami óvodában, miközben se nem óvodá, se nem a Winter el nem, de időnként azért tudnak a közszereplők óvodásként viselkedni, beleért vagy biztos én is, Árulja már el nekem és utána hosszú gondolatjel utána, hogy mi volt az, amire a Wintermont el utalt, ami arról szólt, hogy de közben egy dörgedelmes levél szólt az önkormányzatoknak, hogy lássák el a állatokkal kapcsolatos kötelezettségeiket. Az a szabály, hogy ha egy kóborállatot befogunk, akkor az első 15 napban nekünk van anyagilag is ellátási kötelezettségünk. És utána? Uh, utána pedig a keleti kormányzatoknak kellene nem, nem ellátni mellett, hogy nincsen ilyen telepük, hanem hozzáerőlni az ellátási költségekhez. Erről egyébként az agrárminisztériumnak a állásfoglalása e kaptuk meg, e és azt is állította benne az agrárminisztérium, hogy ennek kapcsán a nemzetünkön nemzeti normatívába egy részét erre hagyják. Jö, de árulja hogy hogy annak függvénye, hogy hol fogták el az állatot, vagy minden önkormányzatnak? Igen, igen, igen, igen. igen. Tehát, hogyha mondjuk a 16. keretben befognak egy kúgó állatot, akkor beszállítjuk a telephelyet. Az első 15 nap, az arról szól, nyilván ilyenkor az egészségügyi túl megpróbáljuk megkeresni a gazdáját. Jó, van, sik Nem sikerült ott marad a 16. napon, mi van akkor? Egyszer. 16. napon is mi ott, marad az állat, meg ez a 3. Évben is, De kap egy csekket a Tóth József? Csak, hogy akkor a... Akkor igen, igen, kérdíti, akkor a, ne, a, a fővárosnak kell Oké, okay, és a Tóth József nem. vagy az összes többi polgármester fizet, vagy pedig arról van szó, hogy eddig nem voltak elragadtatva attól, hogy fizessenek ezután? Folyamatosan most vannak a megállapodásokat a, a kerületekkel, tehát ugye... Ez milyen nagyságrend? Nem többről, arról, hogy akkor járjunk ez, ez milyen nagyságrend? ezt nem tudom, hogy egy napban mennyibe kerül pár ezer forint egy napi tartási költségre, hogy ez pontosan mennyi ez, ez nap, tudom, Végül, mondani? de nem utolsó sorban azt legyen szíves megmondani, egyszer Bukarestben amikor voltam, az nem tegnap volt, az egy gészel volt, hogy ott milyen mennyiségű kóborkutya volt. Már-már az ember örült, hogy hát illetve nem is már-már, örült, hogy autóban van és nem, mert egyébként az életét, vagy a hozzátartozó életét vagy a vele életét féltette volna. Nem hiszem, hogy kellene ehhez egy arányszám, de Budapestre ön etekintetben a kóborállatokat illetően hogyan néz? Én a köztöröleteken kóbor állatokat nem látok nagy számban, és nyilván ezt befogjuk őket, hogyha ez szükséges. Egyébként azok a kollégák, hogy ezt már régóta, évtizedek óta csinálják, azért azt mondják, hogy ha már például a Margit szigeten is találunk elengedett kóbor állatot, akkor az már egy nagyon erős részcsengőt mutat arra, hogy a társadalommal valami probléma van, és nyilván ez egy szociális probléma, amikor azt mondják az emberek, hogy a lezsiköltségek kifizetése, meg a, meg a napi és kifizetése kontra állatot tartok között kénytelen valamiért választani. De azért a nagy számú befogások azok mondjuk olyan helyezetekben vannak most, és amikor a, amikor a rendőrség kéri a segítséget, mert egyébként azt tapasztalják, hogy a nem megfelelő körülmények között tartják az állatokat. Sajnos egyébként egy nagyon szomorú, Élettörténeteket lehet alani, voltam kint a, nem olyan régen az a ebtelepán, kíváncsi voltam, hogy, hogy hogyan működünk, és, és hát azért az, amikor a történeteiket ezeknek az állatoknak ott a gondozók elmondják, hogy borzasztó lelkismeretesen próbálják működtetni ezt a mint és egyébként a, próbálnak eleget tenni azoknak a kisállattartóknak, akik szeretnének állatot befogadni, és a kívánalmelyiknek majd próbálnak eleget tenni, szóval valahogy egy korzasztó munka, miközben egyébként meg nagyon csúnya állati történetek jönnek, így ebből esetben az emberi történeteknek. Ezért, ezért is szóltam hozzá a kölcsönsítják részben. Um, azt kérdezem meg, hogy mi a műfaja annak a tájékoztatónak, ahova most már én is meghívást kapok, mert annak idején amikor Elsimor László az első ilyen sajtóreggelit csinálta, akkor hosszas vita alakult ki, elsősorban Csóai Ildikó és Elsimó László között, hogy most mindaz, ami egyébként ott elhangzik, az megjelenhet e Mert Elsimó László egy háttérbeszélgetésre gondolt, amely háttérbeszélgetés, aztán az újságírók egyéb irányú tevékenységbe akkor, amikor éppen aktuális, akkor beépül, de nem arra gondolt, hogy azt ott mindjárt, ahogy van, amint a sajtóreggeli befejeződik, és mindenki hazatér Megírja. Csúha Ildikó meg nagyjából azt érzékeltette, hogy az egésznek semmi értelme nincs, és aztán még sokan mások csatlakoztak hozzá, én csak néztem mint a moziban, mert ugye én egyébként se ilyen azonnali hasznosító vagyok, hogy ennek így van értelme. Aztán nem is nagyon folytatódtak, azt hiszem ezek a sajtóreggelik, vagy ha igen, akkor nélkülem. Azok a háttérbeszélgetések, amelyek egyébként ugye egy olyan fővárosi önkormányzati közgyűlési programmal van, a szeköttetésben, amelyre egyébként rá van írva, hogy nem publikus, mert hogy az akkor az még valamennyivel még a közzététel előtt van, az hogyan működik, mert ugye ugyanezt tapasztalom, hogy onnan távoztamban, aztán már két órával később ezeket a dolgokat megírják, miközben egyébként ezek zömmel mind a fővárosi közgyűlés egy héttel későbbi eseményeire vonatkoznak, és ezeknek hangulatilag, tartalmilag megfelelő rész aláhúzandó egy ilyen hangulatilag hangul Kertés, vagy előtájékoztatás, vagy ki tudja, mi célból van. Ugye én ilyen módon nem nyilvánulok meg, mert a műsorban nem szoktam erről beszélni, csak önnel, de árulja el, hogy valójában ez milyen szolgál, mert ahogy egyébként ez a sajtóban megjelenik, az legalább annyira ferde, mint ahogy az Elsimon is azt mondta, hogy ezek olyan anyagok, meg olyan tudás, ami arra való, hogy később épüljön be, nem arra való, hogy primére mindjárt utána megírják, miközben önnél konkrétan ez történik de azt szóval, mondjuk ezt tisztáztam is, tehát hogy, hogy működik a, a fővárosi közgyűlés. a tegnapi közgyűlési előterjesztéseket, múlt pénteken délután hoztuk. Nyilvánosságra, akkor töltöttük fel az interneten, akkor bárki elolvashatta, napirenddel együtt, ami a igen, de a ezeket állítás. a híradásokat már csütörtök délután meg tudták, el Törtökön tudták olvasni. Délőtt dönt a főpolgármesteri kabinett arról, hogy mik kerülnek napirendre, és ennek kapcsán azért, hogy az újságírók munkáját segítsem, hiszen azért mondjuk 33 előterjesztés volt, hogy jól Egy uh -huh. so. napon egy előterjesztés az akár a Tíz oldaltól terjedhet a több száz oldalig, mert ha vannak mögött olyan mellékletek, amelyek egyébként az még bonyolultabbá teszik, nyilván a, az újságíróknak ezt a feldolgozás folyamatot viszonylag jönnek nehezebb e, időben. Meg a, a, valószínűleg nem is rendelkezik feltétlenül minden városházi tudósító azzal a, a ami, ami szükséges az, hogy gyorsan ezekből tudjanak. Ezért én előtte nap egy tájékoztatást adok. Ugye, hogy ez most sajtótájékoztatóval, vagy háttérbeszélgetés, én azért nevezem HT-beszélgetésnek, mert egy vífájában egy kevésbé kinyilatkoztató, jellegű, sokkal inkább egy kérdezni lehet. Egyébként én is tapasztaltam bármilyen témába, nem csak a közgyűléssel kapcsolatban, meg lehet kérdezni, és talán nem is volt még olyan, amit nem válaszoltam volna. Olyat nem mondtam, hogyha ez most nem a témába vágó, vagy ez a nem és, és ilyenkor elmondom, hogy szerintem mik lesznek a fontos ügyek a közgyűlésen. Nem jött be. Ö, Nem jött be. Csak részint. Hmm. Nagyon érdekes volt a tegnapi közgyűlés. De, de én értem, de az, hogy a, a város polgárai számára mi a fontos... Azt értem, hogy Ő mit tart zégysem, fontos... Mi a, de ezt ez, ez, ez, ez, ez, ez ez teljes, teljes, teljes mértékben értem. Ha már itt tartunk, akkor árulj el nekem, hogy mi a helyzet az új színházzal. Hát ott tartunk, ahol múlt szütőtökön is tartottunk hogy az új színház számlája vészesen apad, pad, mint továbbra is a új színhától kapott tegézetes lapján, Azt jelenti, hogy ő már nem tudja... Hány nap szállít. van még hátra? Hát a, az, hogy a, a padnót fogjanak már abban az ételményben, hogy a kassa az ő számékkalapján, és a vége. Hogy még? Mikor? Február vége. Február vége. Szint, uh, jövő hét uh, közepétől... Hát ez uh, nem, nem a jövő hét közepe, az két. Ha, annyiban had eh, eh, régóta nem foglalkozom szarkeveréssel, legalábbis szándékos szarkeveréssel, biztos, hogy nem. Eh, legutóbb Navracsics Tibor a péntegen arról beszélgettünk, hogy eh, hogy működik az Európai Unió. Ez egy relatíve kötetlen beszélgetés, talán nem is relatíve, hát ahhoz képest, ami a a, a magyar sajtóban van ahhoz képest mindenféleképpen, mint ahogy az önnel folytatott is, hetente, fél óra sosincs, ott se téma hiány, és szóba került az, hogy hogyan változott az unió tevékenysége. illetve Magyarország mennyiben speciális a tekintetben, hogy hogyan próbálják a belpolitikai megoldatlan problémákat egyébként az ellenzéki pártok az uniós biztosokon keresztül megoldani, és én elmeséltem neki, illetve megkérdeztem tőle, hogy szerinte az új a pénz -e. Nem mint hogyha nem a Navracs tartozna, de tudja, az ember végül is öntől is kérdezhet olyasmit, amihez semmi köze, de meglátom hirtelen a kis Ambrus, azt mondom, fontos ember, akkor ezt is megkérdezem tőle, és akkor azt mondta, hogy szerint ez nyilvánvalóan meg fog oldódni, de látja, hogy mennyire, de látja a mondta, hogy mennyire, hogy mennyire e, eltér a történet a Dörner esetében, hogy nem e, a Brüsszel illetékesekhez fordult, hanem a kisambrushoz. Mert hogy egyébként Brüsszelhez is fordulhatott volna. É, é, értem, de ugye legfőképpen a, a kormányhoz kellett volna de fordulnia. Én nagyon-nagyon megértő tudok lenni mindenki problémájával kapcsolatban, de azt hiszem, hogy a kormány ebben valamit itt elnéz, mert itt 20-30 millióból csepegtetéssel, de likviditásba tudná tartani azt a amiért ő vállal felelősséget, most ezzel szemben a, a kormányzati zárolások miatt azon majd láptólag a harc, hogy akkor a e, mikor tudnak majd nem egy cseppenként hanem egy nagyobb cseppben adni a színházaknak forrásokat. De ez így nem oké, mert a végén tényleg károkozás lesz ebből. Nem, én ezt tökéletesen értem, hát önmagában az is egy válasz lenne, hogy kedden megkapjátok a pénzt, tudjuk. Tehát, e, igen. De nem jött ez a válasz. Tehát értem. A, a, annyi történt egyébként a a múlt csütörtöki eh, segélykiállítás, kiáltású múlt, amit azért azt gondoltam, de hogy... De a... az egy tök szó jó elszólás volt, igen? Igen, hogy, hogy, hogy amit el is mondtam, hogy ez nem kultúrharcsal tekintjük, ezt való dörni, Igen, is teszem, igen. ebből baj lesz itt, nem fogjuk tudni a dolgozói, hogy hétfőn legalább már a kormány adatbekérőket küldött ki a színházaknak. ez az adatbekérő, és egy picit cinikus leszek, ez az a műfaj, amikor valaki az aktív cselekvés látszatát akkor az <gül> az, hogy itt azt hogy e az a az aminek most kell -e adnom pénz, és akkor erre jó, kérdező. figyeljed, ez, ez igen, igen, tehát nézze, ha a nő a körme, akkor vagy él, vagy holtában még ez megtörténik, reménykedjük abban, hogy ez nem egy holtnak a, a, a körömnövekedése, hanem ez, ez valóban életjeleket mutat. Minden tiszteletben kell tartanom az időkorlátokat. Egy téma van, és ez azért fontos, mert ugye aki kiegyensúlyozott tájkoztatás követelménye, az nem az ORTT vagy az NMHH-ban kell, hogy megfogalmazódjon, hanem a műsorkészítőben. És felmerült több dologról volt szó ma a Montel Zsolt és egyebek között szóba került az a konfliktus, amely tegnap a főpolgármester parkolással kapcsolatos módosító indítványát illetőleg ami a 12. kerületnek, tehát nem a második kerülettel együttes, hanem a 12. kerületnek a, a kérelmére vonatkozott, ahol egy elég generális kérdés vetődött fel, mely szerint egyébként van-e van -e a 12. kerületben főváros által, tehát olyan a automat amivel kapcsolatban egyébként a 12. kerületnek anyagi kötelezettsége lenne, annak a 12. kerületnek, aminek egyébként nincs szerződése a fővárossal, és amit egyébként ne akar kötni a főváros, miközben a 12. kerület azt állította, hogy ilyen automata nincs. Miközben ez eh, nem egy eh, kardinális kérdés, de felmerült telep a közgyűlésen is, beszélgettem Mintermantel Zsoltal is, majd ezt követően, miután eh, Karácsony Gergely ragaszkodott a módosítójához, mindenki lemondott róla egyedül, ő tartotta meg, eh, azért eléggé eh, kijött a sodrából Pokoni Zoltán, amikor azt mondta, hogy Isten óvjon bennünket, hogy ezekből az emberekből, vagy ez az oldal kerüljön ezek után hatalomra, majd kétségtelenül ott maradt és folytatta a közgyűlésen való szereplését. Elmondaná, hogy ott mi történt? Én nem csak az, hogy mi történt, hanem, hogy mi a... nem értettem, hogy Pokoni Zoltán ilyen... Mi... Tehát én... é, é, szerintem az egyik legjobb. De értékesebb és érdekesebb hozzászólása neki volt a tennapi közgyűlésen. De az a Rambulinnal volt kapcsolatos. Program kapcsán a, sajnos az a... ma kimarad, az leg... Én Tudom, hogy az önnek szívügyeim, már pontosan tudom, sajnos arra ma nem kerül sor. A bék hallgattam, De a jövő nem héten nem sor. Nem, csak azért mondom, azért a 80-as szót nem lehet tenni, mert egyébként, hát ez nekem volt, szőle, ami ott történt. De miről szólt, ő az, az a javaslattal ért a közgyűlés számára, hogy előterjedést nyújtott be, és ezt mi napirendre hogy ő szeretne a Német-Völgyi út és az Isten hegyi út sarkán található ingatlan kapcsán az egyik B parkolási zónából, A parkolási uh -huh. zónába, hát ez még területet. Tehát magyarán ott azt gondolja, hogy parkolási szempontból ez így lenne helyes. És a, ennek kapcsán azt mondtuk, és nem zsarolással értünk, hanem szerintem uh, helyes uh, megfogalmazás volt, amikor azt mondtuk neki, hogy minden értünk, de mi lenne, hogyha először, a 12. kerület megkötni a parkolás üzemeltet és a szóló bevételekről rendelkező megalapodást a fővárossal hiszen, és itt ez egy fontos dolog, a 12. kellett szednie kellene, sőt az a, az, az állításom szerintem van olyan, ahol szed is a fővárosi utak után parkolási díjat. E Ditatatlan, hogy mondjuk az alkotás utca valami, valamiért nem szed, miközben egyébként a parkolási rendeltet, amit ő is megszomazott, az alapján neki szednie kellene. De a mellette lévő utcákban szed, tehát a keresztutcákban utcákban szed, mert az egyben a 12. kerületet illeti meg. És itt két állításunk volt. Egy, ha nem szed, akkor milyen döntés alapján teszi ezt meg? Ezzel, ebben az esetben a fővárosi költségvetést károsítja meg. B. Ha pedig szed olyan utak után, amely a főváros tulajdonában vannak köztelet használati díjat, hiszen a parkolás az egy végén a köztelet használatáját fizetett díj, akkor ebben az esetben pedig miért tartja meg ezt a bevételt, és miért nem fizeti be a főváros számára. És erre mondtuk azt, hogy kössük meg ezt a megállapodást. Ő erre azt mondta, hogy de ilyen bevételenek különcsen. Meg azt mondtuk, hogy de szerintünk megvan, és egyébként a ezt nézzük meg. Mert ha nagyon furcsa hangzik egy fővárosi közülésen, amikor egy 400 milliárdnál nagyobb költségvetés felett törködik ez a testület, akkor egy telefonos applikáció nézegetti, a polgármester is meg hozzá hozzáteszem én is, hogy kinek lehet igaza, de biztos nem így kéne eldönteni ezt a vitát, hogy egyébként a parkolás. lehetséges, applikáció... hogy a van igaza és nincs? Még egyszer, hogy? Lehetséges, hogy a van igaza és nincs? Nem szerbevétel? Igen. Én nagyon meglepődnék rajta, de akkor is még mindig ott van az az probléma, hogy neki szednie kellene. Tehát az alkotásútak kapcsolat neki például szednie kellene. Ugyanis a parkolási rendelet, tehát úgy szól a, a, ennek a a működése, hogy fővárosi közülés rendeletben dönt arról, hogy mely területekre terjed ki a parkolási uh, be, be, uh, parkolás bevezetésének a a módja lehetőség. A 12. kedvet minden olyan területen, amit ő úgy gondol, hogy a sajátja bevezette, de mondjuk az alkotás út, ami egyetlen tudjuk, hogy a fővárosi doldanában arra nem vezette be ezt a díjfizetési kötelezettséget. De miért nem vezette be? Ha az volt a szándéka, hogy ezzel kell kerülje fakulás, meg megkötését, sem helyes. Ha az a szándéka, hogy ezzel meg akarja károsítani a fővárost, mert egyébként a Mellette lévő pedig szedni, és ezt megtartja teljes egészében sem helyes, de semmiképpen sem beszélte ezt meg, hogy épp hogy ez rendben van-e így, hogy így kiszemezgetünk. Többi kérletekkel megvan a megállapodás, vagy legalábbis asztalnál vagyunk arra, hogy a megszülessen, a 12. kerület elzárkodott. És égetszem mondom, ad abszurdum. Holnaptól sehol nem lenne parkolás, díszedés a 12. vezet, sehol. Mert azt mondaná a kordi polgármester is, most nagyon mérges lett is, és ez megszünteti. Attól még megállapodást kellene kötni, hiszen az nem egy jelenlegi helyzetet szabályos csak, hanem egy lehetséges jövőbeli helyzetet, amikor esetleg pokolni polgármester úr újra úgy döntene a sértődés után, hogy mégiscsak kivezet, kiveti a, a fizetési kötelezettséget a kerületre, köztük a fővárosi utakra is. Tehát ez egy erről szóló történet. És ennek Jó, ez el... a megvilágítás a el... tegnap Karácsony Gergelynek nem sikerült, ezért mondtam, hogy ön egy fontos második időnként első embernek tűnik. Erre még mindenféleképpen visszatérünk. A mai népszava írja azt, és erre felhívják a figyelmemet, ha sokan figyelnének ránk, akkor nyilvánvalóan a válaszára is odafigyelnének. Új célpontot talált, írja Szalai Anna, az Orbán kormány elvenni az önkormányzatoktól a közvilágítást is. Igen, nem meg volt meglepő számomra, mert nem tudom, hogy idézet tőlem a cikkben de hogy erről beszéltem vele, kérdezte a véleményemet. Kírásnál. Budapest közvilágítás korszerűsítési programjában 2024 végéig 19 ezer lámpatest serélyje elő, ezt követően évente 25-30 ezer lámpatestet ki uniós forrásból, vagy válaszolt a válaszolta isambrús főpolgármester helyettes a népszava kérdésére, csak az idén 482 milliót fordítanak ledes fényforrások beszerelésére. A közvilágítás igazi bonzereit a helyreállítási alappal megnyiló, csak nem 3,40 milliárd forintos hitelkeret jelentheti, amelyet és energetikai programokra költene az Orbán kabinet. Igen, szóval, hogy a, a, sajnos nem volt nekem ebben a szempontból meglepő, hogy persze mennyi a valóság alapja, ezt én nem tudom eldönteni, hiszen ez egy, egy értesülés, aki nyilván a forrásokat nem fedik fel, de, de nem se ez teljesen természetes. Én nem látom, hogy a közvilágítás miért jó, hogy hátveszi a kormány az aztán, hogy esetleg kifizetni ennek a költségeit, hiszen, hogy hátveszi, akkor teljes mértékben neki kell fizetni a költségeit, Hogyha, ha meg ö, ö, az önkormányzatoknál tartja, akkor pedig egyébként a szubszidítás erre alapján, például ott lehetne közvilágítás, ahol erre valóban szükség van, és nem egy minisztérium szobába döntik el. Hiszen bár dolgoztam a minisztérium dolgozószobákban, de azért önkritikustan be kell vallani, hogy azért onnan az egész országot nem lehet csak úgy irányítani, hiszen akkor nagyon téves és falsz döntések lesznek. Én egyébként az önmagában azt az elvet sem értem, még egyébként pontikől sem, hogy a Orbán kormány miért gondolja azt, hogy csak akkor kell az önkormányzatoknak bármilyen segítséget adni, hogyha ez a cserébe ő valamilyen kap. Ugye ezt a vízi vagyon esetében megpróbálták, erről letettek. Közösségi közlekedés esetében ezt tartanak, nem fogják. Szociális intézményeket, ha átvennék, sem tartanák meg, hanem nyilvánvalóan az egyházaknak adnák. Ezen kívül már csak oldák és bölcsödék vannak a önkormányzatoknál, meg a díszpolgári címek adományozása. E én nem tudom, hogy a közvilágítást miért így kellene megoldaniuk. Sőt, azt mondom, hogy lehet, hogy kis még felmerülhet, tehát hogy községek szintén esetén felmerülhet, hogy ott így is, úgyis a úgynevezett hálózati elosztósok csinálják. Tehát az áramszolgáltatók, úgy egyszerűen mondjuk, hogy világítási tevékenységek, de nagyvárosok esetében, még megyi városok esetében is a tönkormányzati cégek működtetik. E, hogy ettől mitől jobb, hogyha ezt átveszi, elveszi a kormány, nem világos, az államháztartási szempontból egészen biztosan nem jobb. E, hogyha ebbe van valakinek biznisz, akkor meg nyilván felmerülhet, ahogy a cikkben is az Eliosz ügy. Tehát azt már a is végre tudták hajtani, hogy kellett volna a önkormányzati vagyon elvétele. Én inkább azt gondolom, hogy ezen a szigorú ö, gazdasági békjón, amiket pakoltak az önkormányzatok, ezen kéne és nem pedig elvenni vagyontárgyakat a felettésétől. Uh, mire legközelebb beszélgetünk, március másodikán, akkor még nyitva lesz a műjégpálya, vagy pedig addig már bezár? Vasárnap zár be, úgyhogy aki még akkor az most tud menni. Köszönöm, március másodikán ismét találkozunk. Köszönöm, Én is köszönöm, ha bármikor rendelkezésre kell, hogy álljak, megtalál. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont Kilenc óra van és három perc. Az az egy ember, aki ott kiakadt, mert hogy későn telefonált, e, mármint, hogy a horokból e, ő legközelebb, kedden fog tudni a műsorba betelefonálni, holnap nincs rá alkalom, hétfőn nem lesz élőle bonyolítási műsor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, meglepetés, meg apokalipszis. is. Janos kukac, gmail.com a jövő héten kedden, és talán szerdán egyelőre itt tűnik. Ezek lesznek az interaktivitásra is fenntartható időpontok. Ember tervez, <coughs> végez Viszont hallásra, viszont látásra ne feledkezzenek el feliratkozni a YouTube csatornára, követni a Facebook oldalt, adott eset belájkolni. csokom a hölgyeknek, viszont látásra az uraknak. Sziasztok gyerekek!